Prvej líni, prvej. Dobrý večer, vážení poslucháči. Čo vám hovorí meno Matúš, Moric, Michál František, Serafín August? Predpokladám, že zrejme veľa nie je. Až na to, že teda v dnešnej dobe znie pre jednu osobu takto veľa mien, dosť zvláštne. Dnes sa to už nenosí, ale kedysi dávnejšie asi bolo bežné, že jeden človek mal toľko to mien. Keď vám ale prezradím aj priezvisko toho človeka, ktorý mal takýto dlhý rad mien, a síce beňovský, tak mnohým z vás už podľa mňa v tejto chvíli svitne, o je reč. Môric Beňovský, takto znie v skratke jeho meno. A teraz si typnem, a podľa mňa nebudem veľmi ďaleko od pravdy, že ho poznáte najmä z filmu s názvom Vývad Beňovský, to je, myslím, film z roku 1975, ak sa nemýlim, v ktorom si hlavnú úlohu Morica Beňovského zahral Jozef Adamovič. Tento, myslím, sedemdielny film a mnohí poznáte no ale teraz ruku na srdce nebyť tohto filmu čo viete o Moricovi Beňovskému a poznali by ste Morica Beňovského nebyť tohto asi sedemdielného seriálu nebyť tohto seriálu poznali by ste osudy a život tohto Slováka, rodáka z Vrbového predpokladám že veľmi nie Uh, teraz to je také zvláštne lebo kým o takom Ludovítovi Štúrovi alebo uh, ja neviem Milanovi Rastislavovi Štefánikovi ako o velikánoch nášho národa samozrejme uh, mnohí čo to vieme aj keď hneď poviem, že nie je veľa ale čo to aspoň vieme, lebo sa učíme o nich aj na školách tak po takom Moricovi Beňovskom je v tomto smere ticho uh, ani na školách sa o ňom študenti neučia Neviem, aspoň kým som ja bol teda na škole, tak sme sa to neučili, neviem, či sa v tomto smere niečo zmenilo na školských osnovách, ale uh, myslím, že sa to stále ešte na škole neučí a pritom, pritom ide o osobnosť, ktorá podľa môjho skromného odhadu v ničom nezaostáva po týchto dvoch menovaných pánoch, teda po pánovi Štúrovi alebo teda po Rastislavovi Štefánikovi. Ešte raz dobrý večer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie v prvej línii. Nedávno sa mi posťažoval jeden poslucháč, že bolo by dobre, keby sme v týchto nočných reláciách neriešili fúd len politiku, lebo že je to už únavné a že stále len tá politika z domácich a zo zahraničných pôd alebo zo zahraničnej scény a že či by nebolo dobre to aj trošku prestriedať nejakými inými témami. No a tak som si povedal, že tomuto poslucháčovi bude dobre výjsť v ústrety a tak tu dnes budeme mať teda tému, ktorá sa nebude týkať a myslím, ale len tej aktuálnej politiky, možno takej tej politiky ešte z, z dávnych dôb áno, ale tej aktuálnej nie. No a tak som si povedal, že naozaj fajn, že, že skutočne bude dobre, keď, keď nebudeme ľuďom stále sačkovať len tie politické záležitosti, ale raz za čas urobíme aj niečo, čo by malo za úlohu ľudí trošku vzdelať. No a tak práve dnes som sa teda rozhodol, že zaradíme túto tému do vysielania, pretože neviem, či ste zachytili, ale nedávno sme si pripomínali práve výročie narodenia tohto človeka, o ktorom sa dnes budeme rozprávať. Žiaľ, ako som už naznačil v tomto úvode, Moritz Benovský, tak ako aj iné osoby, upadol počas rokov prachom zabudnutia a, a ale to nie je len jeho prípad. Samozrejme, to sa stalo viacerým ľuďom. Možno o tom sa aj dnes budeme rozprávať. No a je obrovskou škodou, že sme na neho pozabudli a vlastne dokopy nebyť toho spomínaného seriálu tak veľa o ňom nevieme. A ja som veľmi rád, že môžem dnes v štúdiu Rádia Slobodný vysielač privítať človeka, ktorý Morica Beňovského pozná podľa mňa veľmi dobre. Osobne sa samozrejme stretnúť nemohli, ale je to človek, ktorý sa o Morica Beňovského intenzívne zaujíma a koniec koncov všetko dôležité nám sám prezradí v relácii a tak teda vítam pri mikrofóne Vladimíra Dudláka, to je riaditeľ Združenia Morica Beňovského. Príjemný dobrý večer vám, Prajem. Dobrý večer, Prime. No a dobrý večer, samozrejme v tejto chvíli práve od mikrofónu a spoza techniky vám aj Boris Koroni. Budem veľmi rád, keď sa do tejto našej dnešnej diskusie, tak ako konec koncov aj do iných, zapojíte, či už teda telefonicky na čísle 048 381 0101 alebo mailovo na studiozavínač, slobodný sem nám môžete adresovať všetky svoje prípadné otázky alebo názory, ktoré budete mať k tomu, o čom sa tu vlastne dnes budeme rozprávať. Tak, pán uh, ja som v tom svojom úvode vykreslil Morica Beňovského ako človeka, ktorý ako to, to, to je už pravda, naozaj, že, že on reálne žil, ale my o ňom veľa nevieme nebyť toho filmu s Jozefom Adamovičom, tak som si dovolil povedať takú vec, že asi by sme ho vôbec ani nepoznali. A Tak mílim sa, či je to naozaj tak aj podľa vás, že naozaj ten Moritz Beňovský nám tak nejako zapadol prachom zabudnutia. Tak nie je to len osobnosť alebo osoba Morica Beňovského, ja si myslím, že celá tá naša uhorská história, ktorú ako keby sme chceli zabudnúť je to veľkou chybou pre Slovákov, lebo je to naozaj naša história. A v tej histórii v každom storočí alebo v každom polstoročí boli významné osobnosti, o ktorých je hodno povedať, priniesť ich, odprezentovať ich, nejakým spôsobom ich zobraziť súčasným ľuďom, mladým aj, aj stredným aj starším. A ja konkrétne sa venujem Moricovi Beňovskému, ale nie je to samozrejme len on. Je tam kopec osobností či už z oblasti duchovného, z oblasti vojenského, z oblasti kultúrneho, ktoré sú zabudnuté rovnako. A my, kým nepochopíme, že tá uhorská história je história Slovákov, a keď sa pozrie niekto, koho zaujíma história trošku pričuchne tým jednotlivým desaťročiam alebo dekádam alebo storočiam, alebo rôznym udalostiam, tak zistí, že tam sú úžasné osobnosti, ktoré dokazateľne sú slovenského pôvodu, ja neviem, mali pri kolíske v detstve Slovenčinu alebo pochádzali teda tí rodičia z nejakých slo slovenských rodov. Mm. No a žiaľ, tým, že je to Uhorsko a vlastne Uhorsko sa povie Angria alebo Angária, tak vlastne to nemá e, medzi Uhorskom a Maďarskom. Z tohoto pohľadu Angria nie je žiadny rozdiel. Francúzi nevedia odlišiť Uhorsko od Maďarska z pohľadu výrazu. No a samozrejme e, mnohí e, aj historici v Maďarsku trošku to zneužívajú a v princípe hážu všetkých ľudí, ktorí v tom Uhorsku boli, že sú to Maďari. Mm. Napriek tomu, že Maďari boli v menšine, že tam žilo kopec iných národov, neboli to samozrejme len Slováci, boli to Nemci, Srbi, Chorváti, Ukrajinci, Rumúni. A všetko sú to vlastne uhorskí občania, ako teraz európske občania, ale každý z nich mal nejaký pôvod, mm. aj keď treba povedať, že v čase... Moríc sa v období osvietenstva, je to druhá polovica 18. storočia. Moriz Beňovský sa narodil v roku 1746. Áno, jak ste hovorili 20. septembra, to znamená, že mal, minulú nedelu mal narodeniny. 200? 269. 69, už bude o rok 270 hey, do kruhných, hey, no. Uh, no a treba povedať, že vtedy naozaj v tom období toho osvietenstva, alebo teda v tom Uhorsku sa naozaj neriešilo, uh, že kto je odkiaľ. Alebo že či ja som viac Slovák, alebo som Nemec. Tak ako aj dnes aj vtedy mali každý proste nejakú krv zamiešanú. žiadny Slovak není čistokrvný slovák proste my sme tu v Európe tu prešli aj Turci a dneska tu prechádzajú sierčania a kadejaké iné národy. To znamená, že nikto není čistokrvný, Ale dôležité je, kde som vyrástol, kde je môj otec, kde je moja mama a aké boli moje prvé slova, aká bola moja reč môjho detstva, mm. aké je moje kultúrne zázemie. A toto vlastne určuje tú národnosť. Vy ste tak hovorili o tom, teda, že to, to, tento osud nepoznania nepostretol len Morica Beňovského, ale aj iné osoby z, z histórie, vy ste historik vyštudovaný, že tieto veci tak sledujete, alebo ste len proste priazní vec historie? Ja, Baví som, vás to, ja po... som nadšenec, hej, ako, ale keď človek sa zaujíma tú históriu, ja si teraz zaujímam o tú časť histórie, ktorá sa týka uh -huh. Morica. Čiže 18. storočia, Okolo toto? neho samozrejme je kopec súvislostí, kopec iných osobností, aj niečo pred ním, aj niečo po ňom je. Je to nádherné obdobie, kedy... E, ja neviem, George Washington, Benjamin Franklin, Wolfgang Amadeus Mozart, mm. ale napríklad aj Jozef Ignác Bajza. Jozef Ignác Bajza mm. sa narodil 7 rokov po Moricovi Benavskom a ja som sa učil na slovensčine, že prvý slovenský román napísal Jozef Ignác Bajza boli to René Mládenca príhody a skúsenosti. To všetci vedia, nikto to ale. nečítal. No, presne tak. Nikto to nečítal. Presne tak? Je to samozrejme o cestovaní. Je to cestovať, cestopis je to. No ale Moritz Beňovský, ktorý sa narodil o 7 rokov skôr, napísal svoje pamäti a cesty, knihu ktorá je bestsellerom, ktorá vychádza 220 rokov, nepretržite, vyšla neviem v koľkých desiatkoch vydaní, ešte v 18. storočí bola preložená do šiestich jazykov, vyšla v švedčtine, v polštine, v nemčine, v angličtine, vo francúzštine, a paradoxom je, že v roku 1808 vyšla v staroslovenčine. Čiže my sme mali už nášho Morica Pamätia a cesty v roku 1808 napriek tomu, že ešte Slovenčina nebola kodifikovaná. A v Maďarčine vyšla táto kniha až od 90 rokov neskôr. <súdňujem> Ale teraz ako vyšla napríklad kniha v 2007 vydalo vydavateľstvo Lúč, túto knihu Pamätia a cesty v slovenskom vydavateľstve Lúč vďaka e, historikom, ktorí sú vo Vrbovom na magistráte Lubomír Bosek a Patrik Kíška a vďaka ním máme kompletné vydanie týchto pamäti a ciest v Slovenčine teraz v reálnej podobe, v aktuálnom vydaní, pred osmými rokmi to vyšlo. A... Ale to chcem povedať, že, že to je, <ský> áno, on to, Moris, to nepísal v Slovenčine, on to písal po francúzsky, ale, ale je, je to Slovák a ja si myslím, že e, toto je ten prvý taký román Slováka, ktorý nielenže vyšiel teda veľmi dávno ale do dnes 220 rokov on vyšiel v Japončine. Akože kdo v, v, v Japónčine vyšiel? <laughs> ja na margo tej Japončiny chcem povedať, že e, možno zač začínam od konca, že ten Benovský naozaj veľmi, možno, že nie je veľmi významnou, ale zasiahol určitou mierou do politiky a vývoja asi 20 krajín sveta. E, a napríklad aj Japonsko. Ja som si myslel, že to je trošku taká trošku prifarbené, že to je, že on keď išiel z tej Kamčatky, sa hovorí, že postavil do haptáku šogunovú armádu, lebo sa pristal v Japonsku, nechceli ho tam prijať, on povedal, že ho musia prijať, potom ho tam vybavili vodov, neviem čím. No ale teraz sa mi dostala do rúk kniha japonského historického námorníctva e Nejaké Hayashi Geshichte sa to volá. Vyšla v Nemčine. Ja inač... som sa zlákožil po japonsky. Uh, uh, Hayashi sa volá, myslím, že ten autor. A, a, a preložili to do Nemčiny. Je to veľmi taká veľká buchla o uh, histórii japonského vojnového námorníctva. A čudy sa svetieť, prečo ma to zaujalo. Môriť sa tam Benovský sa tam spomína na piatich miestach. On má vlastne, má, má tam registry tam Benovský. A na piatich miestach v knihe spomínajú Benovského v súvislosti s útekom z Kamčatky. A naozaj je, že to bolo pre, pre Japonsko významná vec, lebo Benovský ako jediný Európan, ktorý bol líder toho sprísáhania na Kamčatke a velil tej lodi, Čiže nie len, že dokázal utiecť odtiaľ na lodí z bolšerecka z Výhránstva, kde bol. Ale, ale sa dostane. Dokázal prejsť hovoriť. naozaj celú tú cestu, až sa zachránil v Európe a si o tom píšu, že to je jediný človek, ktorému sa to podarilo. No ja si myslím, že keď túto reláciu dnes skončíme, tak mnohí sa až tak budú trošku hambiť, že bože môže, nič sme o tomto človeku nevedeli a pri aký významný, ale to je úplne v poriadku, lebo ešte chcem jednu takú skrátku, k tomu sa vrátiť, čo ste hovorili o Jozefovi Ignacovi Bajzovi, že všetci síce vieme, že rené príhody mladenca, skúsenosti tieto veci a že nikto nečítal. No tak to nie je len že Ignác Bajza. Ale ani taký ľudový štúr. No, kto čítal. Poďte, teraz si dajte ruku na srdce, kto ste čítali, ja neviem, slovanstvo set budúcnosti, kde leží naša bieda a môžem ďalšie veci. Je tam pár tých autorov, ktorí sú naozaj romantickí a krásne sa čítajú, či to je Boto, či je to Sládkovič. A týchto mám rád. To je zase niečo. Ale je pravda, že toho štúra som veľmi nečítal, ale možno, že štúr nemal tú hodnotu v tom, aby sme čítali to, čo on vtedy napísal. Štúr bol vtedy líder toho. Hnutia. On bol osobnosť, ktorá to celé vedela e, niekde napriamiť a tým pádom akože štúr bol významný tým, čo vtedy urobil a ako vymotivoval okolo seba tých vzdelancov a svojich tých, tých, tých štúrovcov. Takže bola v tom Ja skôr. som tým chcel povedať to, že viete, my sa aj o tých ľudí, ktorí, o ktorých sa učíme, ako štúr, Štefánik, vždy sa učíme len také tie technické veci, kedy bola kodifikovaná spisovná Slovenčina, kedy išiel niekde, ja neviem, Milan Rastišlav Štefánik, kde mal nejakú tú hvezdáreň a také veci technické, ale keď sa dostanete k jeho spisom, keď začnete si čítať také veci už o ňom, jeho diela, zrazu ho pochopíte ako človeka, zrazu nadobudnete úplne iný, iný pocit k nemu iný vzťah k tej osobe, alebo je, Ale, je, je to z prvej ruky. Hej. Presne tak a zrazu sa akoby v úvodzovkách to teraz povedal, zalúbite do toho človeka, že bože je ten Štúr a úplne in, in, inak ho vnímate a to, pre, preto hovorím o tom Štúrovi, že a to je pri tom človek, o ktorom sa učíme. No? Tak a čo taký uh, Beňovský, o ktorom nie je ani zmienka, že nič o ňom nevieme. Tak aké to musí byť zaujímavé, keď narazíte na nejaké dokumenty o ňom a potom vám sa tak začne otvárať to všetko, čo vlastne, čo on dokázal, začnete postupne zisťovať. Je ale... to veľmi zaujímavé aj preto, lebo veľa dokumentov je aj trošku pozmenených alebo falsifikovaných <hým> a trojolog naozaj musí veľmi zvažovať a overovať si to z rôznych zdrojov, čo je lebo ja napíšem niečo, klamstvo a od 200 rokov to bude pravda. A tým pádom toto sú veci, ktoré naozaj treba e, historicky, teraz historikmi treba overovať a posudzovať a potom vynášať nejakú, nejaký výsledok, lebo aj sám Beňovský si vlastne pozmenil rodný list. On, on si napísal, že sa narodil v roku 1741, opäť rokov skôr a tento falzifikát je vo francúzskych archívoch a aj na základe toho boli aj Maďari donedávna presvedčení, že on snažil v 1941. Ešte aj pamätníky, čo dali nedávno na Madagaskare majú tento dátum narodenia, napriek tomu, že už aj Francúzi uznali, že teda je to falzifikát a hmm. originál je uložený v štátnom archíve v, v, v Bratislave na teda prištefánikovej ulici, ak je, je národný archív. Uh, teraz prišiel mail, a som zvedavý, čo na to poviete, že toto písala Anna, poslucháčka, že pán Koroni, to snad nemyslíte vážne porovnávať Beňovského so Štúrom alebo so Štefánikom? Čo urobil Beňovský pre Slovensko a pre Slovákov? Otázka. Okrem toho Beňovského pozná každý, kto číta. Jožo Nižňanský napísal knihu Dobrodružstva Morica Beňovského, ktorú som napríklad ja čítala na základnej škole v 70. rokoch minulého storočia. Možno so mnou nikto nesú, nesúhlasí, ale je to môj názor však v poriadku. Však dobre, ja som rád, keď aj kritické názory zaznievajú. Tak my sa k tomu samozrejme dostaneme podrobne, ale toto ma zaujíma taký, taký extrakt z toho mailu, že podľa vás môžeme porovnávať Beňovského so Štúrom a so Štefánikom, alebo je to naozaj nevhodné? Tak ten rozmer osobnosti sa dá kvantifikovať, je to také, ako, ťažko povieme, ten je za 5 a ten je za 4, mm -hmm. ale tá veľkosť a svetový rozsah Môrica e, je neuveriteľne veľký a proste rozmanitý. A ťažko povedať, áno, to je klasická otázka, ja teda ďakujem, ako príjmam to, ale naozaj veľa ľudí tak že akože začne oponovať, čo on spravil pre Slovensko a pre Slovákov. Otázka je, že kde to Slovensko bolo. Naozaj, to je, my sa bavíme o polovici 18. storočia, vtedy vôbec nebolo, alebo teda nejak významné, ľudia neriešili národno oslobodzovacie otázky, alebo to, že chceme byť Slováci, chceme mať vlastný štát a podobne, chceme mať vlastné vzdelanie. Vtedy sa riešilo spoločenské postavenie. Kto je e, nešlachtic, kto je barón, kto je grov, kto má aký majetok, kto má aké reči, aké vzdelanie. Ale neriešilo sa, že či ja som významne Slovák, alebo som viac Nemec. A tým pádom ťažko posudzovať e, Beňovského e, mieru, či prispel k Slovensku alebo neprispel k Slovensku. Vtedy sa to neriešilo. To nie, že neriešil Moritz Beňovský, to neriešil tam... Vtedy to vlastne prišlo až do reči naozaj s nástupom štúrocov. Čiže to sa bavíme už o polovici 19. storočia. Takže asi tak o 100 rokov neskôr. O 60 rokov neskôr je, no, a, a, a potom už začali. A druhá vec je taká, že ten Moric Beňovský bol vyhrancom Európy. On, tá Európa sa k nemu zachovala, ako sa zachovala a on vlastne celý život od potom čo vlastne utiekol z bolšereckej z Kamčatky z vyhnanstva kde mal byť dokonca konca života vyhnancom on strávil nejaké mesiace na Ostrove Formóza teda Tajván a jemu sa tam tak zapáčil život ako v kolónii, niekde na ostrove, niekde v raj. Že on vlastne už mal zakorenené v hlave, že on sa nechce vrátiť do Európy a žiť tam. On hmm. chce mať svoju kariéru, alebo proste prežiť ten život niekde v kolónii, niekde s domorodcami, niekde, kde by robil kariéru nejakého vodcu, samozrejme lídra on tieto, tieto, tieto ambície mal. Ale on chcel prežiť niečo v kolónii. A to bolo jeho cieľ života, za ktorým išiel ale bolo to nie tým, že by nechcel mať Slovensko, hej? ale tým, že poprvé to nebola tá téma, po druhé to a tá Európa to uhorsko ich ho samého vyvrhlo von. Ale ja by som ešte vrátil k tomu, aby sme sa bavili o tom, že že niekdo povedal, no, či akým bol Slovák, však Poliak, že no, hovorí, že Poliak. A bol vôbec Maďari, že Maďar, môžeme sa k nemu hlásiť. Ja keď definovanie to, že Slovák som vtedy, keď mám otca, ktorý dáme hovorí po slovensky, mamu, ktorá nám hovorí po slovensky, a ja moje prvé že styky s jazykom sú po slovensky. Tak si zoberme to, že jeho mama bola Rozália Révajová. Révajovský rod pochádzal z Turca a o revajovskom rode sa špeciálne hovorí, že on veľmi dbal na slovenský jazyk a na to, aby sa držali slovenčiny. Oni, potom, oni pochádzali, oni prišli myšlím z dolnej zeme niekde, z oblasti Srbska alebo mm. Chorvátska niekde a prišli do Turca a veľmi sa držali slovenského jazyka. Čiže toto bola jeho mama. Jeho otec pochádzal z Beňova pri Byči, Samuel Beňovský, plukovník Samuel Beňovský a tiež tým, že bol zožiliny, tak ako skôr bolo to slovenské zázemie a vlastne Beňovský, keď chodil do líceum, na líceum do Sv. Jura, tak tam sa Prvý rok je zapísaný ako e, nobilis hungaris e, v, tom, v tej zoznáme študentov. Akože šlachtic uhorský. Ťažko povedať, či maďar. Uhorský šlachtic. Mm. Ale potom mu zomrela mama v roku 1767. mal iba 14 rokov, keď mu zomrela mama. A na pohrebe zistil, že tam boli vlastne záveď v Slovenčine. E, tam sa kázanie e, farára bolo v Slovenčine. A všetky tieto veci boli po slovensky. A na neho to tak dolehlo, vtedy ako keby si uvedomil, aký je jeho pôvod, aký je jeho jazyk, aká je jeho národnosť. A ten druhý rok už je napísaný v líceu medzi študentov ako Pro Nobili Slavus. To je vlastne písomný dôkaz. My tvrdíme, Slováci tvrdíme, že toto je písomný dôkaz, že Moritz Beňovský cítil ako Slovák a uvedomil si to hlavne pri po, smrti s... po, po smrti svojej matky. Mm -hmm. No, my samozrejme prejdeme postupne tým všetkým, ako kde, aké krajiny navštívil a čo. Tam urobil, ale ešte predtým ja vás chvíľočku ešte budem držať na úzde a najskôr takto, že ja som tam v úvode spomínal, že mnohí máme v pamäti, posluchačka teda tvrdí, že v 70. rokoch čítala. Áno, knihu. to je úplne v poriadku a ja som rád, že to čítala, lebo to je ne. pekný román. Jožko Nižňanský napísal Dobrodružstva Morica Beňovského, z, tam bol tiež Omachel, tam vystupuje Omachel, akurát myslím, že vo filme sa volal Tomáš a tam v knižke sa volá, myslím, že Pavol Omachel, alebo tam je iné meno, ale to je, je úplný detail. Tie postavy sú samozrejme vymyslené, to už Joško hmm. Nižňanský spravil románovú podobu. Moricovho príbehu. A to si ešte aj povieme, že ten Moricov príbeh, ktorý vychádza z jeho pamäti a cesty, bol inšpiráciou pre celé 19. storočie. Tam sa písali o ňom básne, písali sa opery, písali sa muzikály. Takže Moricová kniha svojim osudom a hlavne týmto útekom z Kamčatky inšpirovala celú kultúrnu Európu v 19. storočí a jeho hry sa hrali v divadlách aj na Európskom a na Americkom mm. kontinente. No Ja som sa chcel spýtať, že teda, keď, keďže som v úvode si dovolil tvrdiť, že hlavne ho ľudia poznajú skrz ten film, ktorý bol v 75. myslím natočený, ten sedemdielný či koľko, že je, to som sa chcel spýtať, že je, vy ste ten seriál predpokladným videli, No samozrejme, ja a, všetko na dvd vy, vy máte teda osobu Morica Beňovského dostatočne preštudovanú, tak ma zaujíma, že či ten film, ktorý bol o ňom natočený, je vernou kópiou jeho skutočného života, alebo tam bolo veľa prifarbených vecí a nereálnych a inak spravených ono není to až také podstatné a je tam veľa veci prifarbených, mm -hmm. napríklad ten detail. On keď spravil tú celú cestu okolo sveta a za 4 roky sa vrátil k svojej manželke, že nedočkal sa svojho prvorodeného syna, Samuela. A ten syn zomrel v Spiskej sobote, kde jeho manželka už neverila, že sa vráti Moritz, ale Moritz prišiel, prišiel do Paríža a dal priviestu svoju Zuzanu, Henšovu Beňovsku, z tej Spiskej soboty do Paríža. Mm -hmm. A vo filme Vývad uh, Beňovský vystupuje z koča a ide s Beňovským a za ruku drží toho syna. Ale ten, ten syn Merec. v realite on naozaj zomrel a Moritz Beňovský ho nikdy nevidel. Mm -hmm. A takýchto vecí ste tam videli viac vo filme alebo len jedna takáto? Potom tie podstatné veci, ktoré sa udiali v moricovskom živote sú zhutnené do 7. dielu a to zďaleka ten 7. diel tých 50 minút nemôže obsiahnuť mm -hmm. všetko to, čo ten Moritz robil, či už to bolo na e, Kráľovskom dvore v Anglicku alebo teda tie kontakty s Benjaminom Franklinom, s Washingtonom. No k tomu sa dostaneme Takže, samozrejme. No. Ale ja som chcel ešte jednu vec, aby sme teda vedeli, že ja som trošku možno na, načkrtol, že prečo on nespravil nič v úvodzovkách pre Slovensko. Nemyslím si to, ale naozaj on mal viac svetový rozmer ako to, že uhorský rozmer. Hej? Tým, že bol vyhnajíc z Uhorska. Ale chcel som podotknúť ešte ten príbeh jeho rodičov. Jeho mama... Rozália Revajová, pochádzala z Turca, z rodu, ktorý sa veľmi venoval Slovenčine a držal sa slovenského jazyka, ju vydali, keď mala 16 rokov, túto mladú Rozáliu, ako 16-ročnú vydali za generála Peštvár Mediejho, ktorý mal 63 rokov. Čiže medzi nimi bol 47-ročný rozdiel. Otolko bol starší manžel peštvar Medejí, generál Peštvár Mediej. Táto 16-ročná Rozália v priebehu 7 rokov porodila generálovi peštvarmedejovi 6 detí. Či ona mala 23 rokov, medej mal 70 rokov a zomrel. A ona ostala 23-ročná vdova so šiestimi deťmi. Toto je osud, takýto je začiatok rozálie Revajovej Peštvármedejovej. Hm. Toto je Beňovského mama. Beňovského otec Samuel Beňovský slúžil v tom, v tom pluku toho generála Peštvarmedeja, čiže bol vlastne jeho vojak a je, tak poznal túto rozáliu a tiež bol v s jedným dieťačom. Mm -hmm. A vtedy bol manželstvo nie je o tom, že chémia, láska, vášeň, vtedy naozaj v tej dobe, ktorá bola ťažká, kde tí ľudia museli tvrdo bojovať o to prežitie, veľmi veľa tam bola pôrodnosť Uh, teda umrtnosť uh -huh. pri pôrode a podobne, tí ľudia sa zomerali relatívne mladí, tak na to, aby títo ľudia prežili s tými osudmi, tak sa dali dokopy. Samuel Beňovský si zobral túto Rozáliu Revajovú vdovu po Peštvármediejovi, jeho, jeho veliteľovi s so osnulom a mali spolu ešte ďalších 11 detí. Čiže toto, keď si človek uvedomí, že uh, Rozália Revajová, Beňovská, Mala 17 detí, čo je ešte o jedno viac ako uh, Mária Terezia. Uh, ona mala ale trikrát malé dvojčky ku koncu a, a zomrela ako 40-ročná. Ako 40-ročná zomrela ako strhaná žena. Väčšina z tých detí, z tých 17 detí zahynula. Z prvého manželstva jej ostali tri céry, ktoré boli samozrejme staršie, lebo vlastne hmm. potom prišli tí. A z druhého manželstva s Samuelom Beňovským, ostali a dospelosti sa dožili traja synovia, traja bratia. Moritz z nich bol najstarší. No a keďže, keď mal Moritz 14, zomrela mu táto rozália, nešťastná, proste v a, a 17 detí porodila mama v 40 zomrela dva roky na to zomrel Beňovský otec Samuel Beňovský čiže Či on bol 16, 16 rokov mal áno, mal ešte nejakých mladších súrodencov, ktorí žili hmm. z toho tí dvaja mladší bratia sa teda dožili až do dospelosti a vtedy nastala situácia že keďže deti boli už bez rodičov, tak tie prvé céry z prvého manželstva, tie tri cery ktoré už boli vydaté za nevlastných švagrov Moricových, tie si uzurpovali dedičný majetok a tam nastal prvý konflikt. Moritz mal 16 rokov a vlastne oni ho chceli vydediť, tí nevlastní švagrovia. A tam vlastne toto bolo zobrazené samozrejme aj v seriáli, je to historický fakt. Moritz začal bojom a šablou, on mal nejakú vojenskú prípravu a bol to teda akože naozaj bojovník od, od, už od týchto čias, tak sa postavil mečom, mal nejakých ešte ľudí, ktorí boli spolu, no ale títo nevlastní švagorovia ho zažalovali na stoličnom súde v Nitre a obžalovali ho z poborovania poddanstva, sporušovania porušovania náboženskej slobody, asi 4, 4 veci, za ktorého zažalovali na stoličnom súde. Na no samozrejme to riešil tak, on mal nejaké kontakty aj hore na Spiši, tak vlastne on utiekol na Spiš, opustil u Horsko, lebo vtedy spíš To koľko mal rokov vtedy? On mal vtedy 18 rokov, 19 rokov. A proste opustil spíš a, a. a on, on viackrát bol na Spiši. A, a toto bol asi proces, ktorý trval chvíľku. Každopádne on, keď mal e, nejakých 20-21 rokov na, na tom Spiši zakotvil úplne, tam sa potom zamiloval do Zuzany Hňšovej, neskôr Beňovskej a ako 22 ročný v roku 1768 mal svadbu v Poľsku Keďže celý spíš s tými spiskými mestami patril, to bolo v období rokov 1412 až 1772, patril Polsku ako polský záloh. A tým pádom on vlastne bol v Polsku, nemal dosah, Maria Terézia nemala dosah a on vlastne porušil to že opustil monarchiu a tým pádom sa stal e, vlastne previnil sa voči monarchii. Jednak boli voči nemu vedené žaloby a jednak opustil tú monarchiu. Keď tým ešte od tých jeho, od tých jeho nevlastných švagrov. E, dali žalobu a ešte tým si priťažil, že opustil a on monarchiu. opustil monarchiu a samozrejme to, to tiež bolo niečo, čo tá monarchia sa nemala opustiť, hej, lebo sa akože nemohol len tak zdrhnúť. A zdrhol teda tak do Polska? A on zdrhol teda na Spiš, v Spiskej sobote bol, uh -huh. e, veľa vela sa motal okolo hradu v starej Ľubovni. A tam e, sa dal, lebo vtedy tá Polsko malo zaujímavú politickú situáciu, vtedy bol polský král Pontiatovský, ktorý bol milencom cárovnej Katariny II Veľkej. Ruskej e, ona, ona mala nemecký pôvod, aj to bolo zaujímavé. Vtedy ale v Rusku. Cárovna ale... mala nemecký pôvod, ale bola to samozrejme ruská. cárovna. A on bol jej milencom. A vlastne oni kuli pykle, ako to Polsko vlastne pripojiť k Rusku. No a, a toto bolo vlastne nepríjemné. tí Poliaci boli, vždy sa zmietali medzi tými Nemcami a tými Rusmi. No a samozrejme proti tomuto kráľovi Pontiatovskému sa celá polská šlachta e, vzbúrila. Vytvorili Barskú konfederáciu v meste Bar, ktorý je teraz niekde pri Ukrajine alebo v Bielorusku niekde. A do, tej, do tohoto národno oslobodzovacieho boja Polska sa pridal Moritz Beňovský, ktorý sa tam nakontaktoval na Kazimiera Pulaského, významného veliteľa polskej šlachty a vlastne bojovali proti Rusom, aby to Polsko zachránili. Ale celý... Ten... Keď ste vravili, že, že s tou Katarínou kuli pykle, ako sa pripojiť k Rusku, nie? No, to cool kuli kráľ. Je král, Ale voči kráľovi nie. Nie, voči kráľovi sa šlachta povedala, že nechceme ísť do Ruska za to, že ty si milenec cárovnej Kataríny Veľkej. Oni chceli to Polsko uhrať, aby ostali Polsko-Polským. No ale samozrejme neuhrali to, tá barská konfederácia padla, tam Takže, veľa Moritz ľudí Beňovský emigrovalo. Sa do povstania, do povstania proti... proti kráľovi Polskému, ktorý bol pro uh -huh. A títo Poliaci nechceli, aby, aby išlo Polsko-Rusko. Uh -huh. A ako to teda dopadlo potom? Bárska konfederácia prehrala. Kazimierz Pulasky ako významný veliteľ a generál Bárskej konfederácie emigroval do Ameriky. Najprv išiel teda do Európy za Benjaminom Franklinom, potom bojoval v Amerike za nezávislosť z Ameriky. No a Morica Beňovského, on upadol do zajatia aj spolu so svojimi druhmi. Tam, tam bol Wimblad, ten je, samozrejme sa uvádza aj v beňovských knihách. Wimblad sa uvádza aj aj vo filme bol. Vimblad tá uvádza to bol švedský žoldnier. Vimblata uvádza aj Jožko Nižňanský a Vimblata sme našli aj v archívoch popísaných ako menom uh, v, uh, na Mavriciu, ostreve Mavricius. Tam a, to, čo, a čo je Vimblat? Vimblat bol, uh, on bojoval s Moricom v tej Barskej konfederácii uh -huh. a spolu padli do zajatia a boli odsúdení. Na, na doživotné vezenie. Na čo, ušiel áno, tak on samozrejme, on najprv ušiel z Kazane, to ešte bol jeho prvý útek, ešte keď nebol úplne na Sibíri. tak oni boli v Kazani, odtiaľ ušli a pet, dostali sa do Petrohradu a chceli nastúpiť na loď a utiec z Rúska. Ale tam ich opäť niekto udal, že oni sú utečenci, tak znovu padli do zajatia a vtedy dekretom Kataríny II. sa Môric dostal až na Kamčatku, kde mal do konca života tam postať. Ale tam, keď bol zajatý ešte kvôli tým polským bojom, tam sa aj také kadejaké legendy tradujú, že mu práve tá manželka Zuzana pomohla a pocukňuje, že už to sú všetko legendy. To, nie je no, to pravda, sú legendy, že... ale, ale sú to milé legendy a niečo pravdu na tom bude, lebo on samozrejme si získal, o tom to vede v Hrade Stará Ľubovňa, Uh, Dalibor Mikulík o tom prosto rozpráva aj svojim uh, návštevníkom. Každopádne on získal Moritz Beňovský, ešte keď v Spískej sobote, získal si dôveru uh, uh, toho veliteľa na hrade Stará Ľubovňa a povedal, že uh, nech mu dá dekret, že on bude najímať vojakov aby chránili Ľubovňu pred vojakmi Barskej konfederácie. A on mu ten dekret dal, tak on najímal vojakov, ale on najímal vojakov vlastne na opačnú stranu mm -hmm. za to, aby ten hrad dobili. No a na toto prišiel ten veliteľ hradu, Aha. že vlastne Môric Benemského zradil, lebo získal si jeho dôveru, ale vlastne verbuje vojakov proti nemu samému. Mm -hmm. Chytili ho v Spískej sobote a odvedli ho do zajatia do hradnej väži, na hrad Stará Ľubovňa. Na toto sú... To je historické, to je doložené. Je doložené to aj historici, ako to nikto nespochybňuje, že on bol uväznený vlastne kvôli tej zrade tých oficiálnych poliakov pro králových a vlastne najímal proti nim vojakom. No a tam ste spomenuli slovko Kamčatka, to ešte skúsime predpesničko zamestným. Ešte tam sa chcem vrátiť k tomu, že vtedy v tom čase on bol už ženatý a zo Zuzanou a Zuzana bola tehotná. A tým pádom, keďže Zuzana bola tehotná, tak chodila ho naštevovať. Tak to nebolo až tak ďaleko od Pískej soboty Stará Ľubovňa. A tam ona mu pomohla dostať sa z toho väzenia. Ako presne to bolo? Či opila hradné stráže, alebo ho skovala pod cukriu, hmm. alebo ja neviem, čo spravili. To sú tie legendy, ale, sú tie legendy ktoré sú dyle. Ona mu pomohla, e, hmm. dostala ho z väzenia. Moritz musel utiecť a vlastne ona až potom, e, ona rodila v decembri 1968, porodila jeho prvorodeného syna Samuela. Vtedy Beňovský už bol mimo, spiskej sovotilo museli ísť preč. Ešte sa zapojil do bojov tej Bárskej konfederácie, ale tam padol do zájate a definitívne vlastne bola jeho štvoročná cesta okolo sveta. Lebo išiel cez celé Rusko, Kamčatku, potom Eškajte, k, tomu sa, to, joj, k tomu sa dostaneme, to už ste veľmi vpredu. Skončíme pred pesničkou pri tom, že teda bojoval v Polsku, bol viackrát zajatý, žena ho dostala z väzenia, Zuzana teda. Áno. A potom toto ešte popíšte asi pre hudobnou predstavkou, že on potom, ste spomínali, išiel na Kamčatku do vyhnanstva. Tak išiel od Vlíknu. Bol, bol prostě vo vyhnanstve. A tam sa ako dostal? Či, či kvôli čomu? Že, no, no, dostal do... sa tak, že on bojoval proti Rusom. On bol ruský nepriateľ. A Le... ho zajali? Rusí ho zajali. Lebo oni bojovali proti Rusom a Rusí vlastne chceli s polským králom ponťatovským vlastne to Tú, to Polsko pripojiť k Rúsku. Uh -huh. A oni tam boli tí zbúrenci tých konfederáti Baru a bojovali proti tým Rusom. Takže boli nepriatelia Ruska. A tým pádom Beňovský sa dostal na Kamčatku a mal znepriatelené Uhorsko a mal znepriatelené Rusko. A Uhorsko mal z kvôli tým... No, mal tam tie žaloby, tých svojich nevlastných uh, švagrov, švagrov. Z, za, za tie majetkové spory a za to, že išiel proti ním. A rovnako opustil to Uhorsko. A kvôli tým, tomu hej žaloby. Tým vlastne porušil dekret Marie o neopustení. On nemo, ne, nemal právo len tak a to znamená, že keby prišiel späť do Uhorska, tak ho zavru? Tak ho zavru, ja. Čiže on bol vlastne taký vyhnaný. z. bol vyhnaný veľkej časti Európy a, <laughs> a Ruska, hej. hej. Čiže aj Rusi boli na ňo napálení tak. aj rakúsko. Pre, pre, preto aj tá otázka v kontexte, čo urobil pre Slovensku, onože, že on si chránil svoj život. Sa hovorí, že on bol cestovateľ, on bol vyhnanec. On bojoval o život. Celú mm. svoju mladosť tých prvých, ja neviem koľko, 20-25 rokov bojoval o svoj život vlastne. Mm. No dobre, máme pol za sebou, skončíme toto úvodné rozprávanie, kde si tam, že teda bol vyhnaný na Kamčatku a čo sa dialo ďalej, o tom sa dozvíme po prestávke. Le thé Dobrý večer, vážení poslucháči, počúvate reláciu v prvej línii. Tak ako som naznačil, dnes sme sa rozhodli, teda že nebudeme aspoň takto hneď v úvode týždňa vás trápiť nejakými ťažkými politickými témami a že pokiaľ možno, tak vás radšej vzdeláme v oblasti, ktorá je mnohým ľuďom zatajená, zakrytá. Nie preto, že by sa o to niekto intenzívne snažil, ale práve preto, čo aj dnes hovoril môj host. Zkrátka, možno preto, lebo my ako Slováci máme k obdobiu Uhorska také ťažké ťažké srdce a ťažké spomienky a preto sa snažíme možno oblasť alebo históriu, ktorá sa týka tejto, tejto epochy, zkrátka nejako z nás vymazať. No a práve téma, ktorej sa dnes venujeme, sa dosť uh, krúti okolo práve Úhorska, pretože sa dnes s mojím hostom Vladimírom Dudlákom, to je riaditeľ Združenia Morica Beňovského, bavíme vôbec o tejto osobnosti, o Moricovi Beňovskom, o človeku, ktorý bol veľmi významný a mnohí z nás ho vôbec nepoznáme. Tú úvodnú polhodinku sme vlastne venovali tomu, že kde sa narodil, akým spôsobom proste musel opustiť úhorsko. A, a skončili sme pred tou hudobnou prestávkou rozprávanie si tam, že jednoducho išiel, alebo išiel, bol vyhnaný na Kamčatku, vo vyhnanstve sa ocitol na Kamčatke, no ale dokumenty, keď si o ňom pozriete, tak tie hovoria o tom, že sa na tej Kamčatke neohrial veľmi dlho, doslova neohrial. Čo sa stalo? potom stade ušiel, alebo čo sa tam dialo na tej Kamčatke? Moritz Beňovský mal celý čas v hlave to, že on to nevnímal ako definitívu. On si veril. To bolo veľmi dôležité. On mal vieru v to, že vymyslí a strhne tým svojim zápalom, tým svojimi vodcovskými schopnostiami. Lebo to, že mal Vodcovské schopnosti je nepochybné. On naozaj dokázal tých ľudí presvedčiť o tom, že jeho idea dostať sa z Kamčatky je reálna a tí ľudia mu verili a nasadli na tú loď a proste dokázali ich zmobilizovať oni tam spravili prepad. On dokonca teraz... Ja musím povedať, ja som bol teraz v sobotu vo Vrbovom, kde sa odozdávali Beňovského globusy. Je veľmi milá akcia. Vrbové začalo tento rok prvýkrát udelovať Beňovského globusy. Lavriátmi Beňovského globusu boli osobnosti. E, e, jedna z nich, možno, že to nezarezonuje, ale je prvý laureát Beňovského globusu e, je bývalý, alebo tá ex-prezident Slovenska Rudolf Schuster. A on e, mal tam aj knihu svoju okamčatke. A v tej knihe okamčatke, ako veľmi nádherná kniha, je to fotografická, aj veľa textov tam je o histórii Kamčatky, o Florov o jeho cestách, ale on tam stretol jedného spisovateľa, ktorý vlastne píše, píše o Beňovskom Rus a ten spisovateľ vychádza z archívov ruských o Beňovskom A tento Rudolf Schuster prepísal tie, tie jeho poznatky a uvádza ich ako prílohu. Čiže vlastne tá Schusterova kniha o Kamčatke, okrem toho, že je nádherne spracovaná fotograficky, je to veľká reprezentáčna kniha, tak ma veľmi veľa píše o Beňovskom z úplne iného pohľadu, a to z pohľadu ruských spisovateľov a ruských archívov. A toto je neuveriteľné. Ja som to teraz čítal včera, takže oni tam píšu dokonca o tom, že on už tam vlastne na Kamčatku sa ide cez Sibír, príde sa až do Ochocka, potom je Ochocké more, ktoré treba preplaviť loďou a dostať sa do Bolšerecka, alebo do Bolšereckej na Kamčatke, už na tom poloostrove. A oni v tom Ochocku už vtedy chcel tú loď svetý Petra Pavol s kapitánom Maximom Čurinom chcel už vtedy tú loď uniesť smerom na Kurily. Ale bola obrovská búrka, stiažeň padol hlavný a tá loď nakoniec uh, bol taký vietor, že ich nakoniec dovialo prirodzenie do toho Boločarecka a jemu sa tento prvý útek hneď z tej prvej lode nepodaril. Ale on keď prišiel, tak sa stal hrdinom, lebo vlastne vyzeralo to tak, že on zachránil tú loď, lebo tam ten Čurín bol ranený a on tú loď nejakým spôsobom chcel vlastne doviezť inde, ale nakoniec doplával obelom do toho Boločarecka, lebo tam vial vietor. Mm -hmm. Takže on sa stal hrdinom v tým, že zachránil loď a prinesol živých, teda aj tých ľudí, čo za aj tých nových vyhnancov. No ale u neho tá túžba po tej slobode a tá túžba po tom, ako odtiaľ odísť bola veľmi silná a on bol, no samozrejme, on má veľké divízii. On bol veľmi dobrý komunikátor, on vedel perfektne po francúzsky, vedel po rusky a tým pádom on vedel si tam získať ľudí, vedel si získať autoritu, bol veľmi dobrý vrečníkom a on v priebehu pár mesiacov jednak získal dôveru e, Nilova, šéfa Bološereckej, e, vyučoval jeho céry medzi nimi tam tá afanázia, do ktorej sa zalúbila, ona do neho, vyučoval francúzštinu, ale zároveň mal autoritu medzi tými vyhnancami a aj s tými svojimi druhmi, aj s tými druhmi, čo tam boli, dokázal nakoniec naozaj e, premôcť tú presilu, alebo teda to prepadnutie a na tú loď. E, on sa udaje, koľko ľudí bolo na tej lodi, sa samozrejme uvádzajú rôzne odhady, ale tá loď mala nejakých 16-17 metrov to bola naozaj relatívne malá loď, ktorú sa pustili na oceán a tam bolo 70 až 96 ľudí sa uvádza ja si to neviem predstaviť na tej lodi, hej. Na tej lodi. a oni sa plavili proste neuveriteľne oni išli na, na Aleúcké ostrovy tam vlastne dôkaz, to je tiež pekné. Uh, uvádza sa, že prvý objaviteľ a prieskumník, bádateľ v severnom Pacifiku, v severnom Tichom oceáne, James Cook, ktorý tam bol v roku 1778. Tak James to je Cook. Neskôr, no? Ale to, je, to bolo 7 rokov po Beňovskom. A kto uvádza dôkaz, že nebol prvý? No samotný James Cook, keď sa vylodil na ostrove, jednom aleúdskom ostrove, tak našiel tam nejakého Izmailoviča, ktorý tam bol vysadený, lebo odmietolý s Beňovským a nabádal go z Nejaké problémy. Ne? Bo, nakoniec na tej lodi hmm. asi bola dusná atmosféra, lebo hmm. oni išli s nejakou víziou, každý mal inú víziu. Oni sice zdrhli z tej bolšereckej, ale na tej lodi nemali žiadnu istotu. Jedlo, pitie, vôbec kam doplávu, oni plávali v úplne neznámych vodách, kde tá navigácia bola problematická. Takže... No oni vedeli. No, oni ušli, lebo keď hovoríte to slovko bolšerec, to vy viete, čo to je, ale poslucháči nemusia vedieť. To bola čo, nejaká pevnosť na uh, Sivíri. Oni to vtedy zakladali, lebo vtedy vlastne však to bolo také bádateľské obdobie, že oni v tom čase, keď tam už Moris bol, tak ešte Rusi robili bádateľské výpravy do tých oblasti, aby vôbec poznali, aké majú územie. Ja, oni nevedeli ešte. <laughs> kamčatka, čo lebo ešte tá Sibír <laughs> bola ako tak, ale kamčatka bola za tým, za tým ochotským morom. Až bolo, dále, teda, bolo treba ísť dokola, keby. Uh -huh. ideť, okolo Čukotky, takže e, oni samotné Rusy bádali, to znamená to bola, áno, to bola postavená pevnosť drevená s nejakými domkami uh -huh. a v princípe tí vyhranci, oni boli relatívne slobodní. No, Každý dostal to... pušku, nejaký šíp dostal nejaké jedlo na tri dni a, a k sekeru a mal si nakálať a postaviť si dom alebo teda nejak... Takže, to bolo takto vnímané? Áno, áno, čiže to ne, oni neboli niekde ako v nejakom koncentráku? Ne, nevíte, nie, nie, že... nie, oni tam oh, boli, žili, plocný. mali nejaké pravidlá Aha. a každý mal nesmeli vlastniť peniaze, nesmeli vlastniť majetok mm -hmm. uh, a mali dokonca mali niečo odvázať. Mali niečo od vás, mali, mali, ja neviem, nejaké kožušiny. priniesť. Čiže mali, dostali náno. život v cudzine, možno žiť. Dostali v cudzine, ale, v, cudzine v, v divočine. To a bolo to vlastne úzus, že otialne neuniku. To je mm. tak ďaleko, dokonca však aj Moritz tam v tom seriáli Vývad Benelský spomína, že, že už sme tak ďaleko, že, že vlastne bližšie domov je, keď budeme pokračovať. Tako v tom smere, že už sa nemôžeme vrácať domov, tam musíme naozaj ísť stále dopredu a vtedy hmm. ten domov už sa približuje. No a on teda sa rozhodol, že ale na tej kamčatke neostane, lebo asi mu tam nevyhovovali podmienky. poveternostne. celú svoju ne? energiu, invenciu, všetky svoje znalosti venoval do toho, aby presvedčil ľudí, a, a vlastne však o to, ešte o toto píše píše kniha o japonskom vojnovom historickom námorníctve, že Benelsky bol jediný človek, ktorému sa to podarilo. Ešte je také pekné, že Japonci volali Beňovského Bengoro. <laughs> Oni aj, aj Benelsky, ale Bengoro e, ho nazývali Japonci. No už akokoľvek, zkrátka na tej Kamčatke sa rozhodol, že neostane dlho. Inak ako dlho tam po, pobudol? Ja neviem, nejakých 7 mesiacov. Ani nie celý 5. rok. A... Tam bola dôležitá zima? tú zimu bolo treba prečkať uh -huh. a oni niekedy na jar odplávali hmm. odtiaľ. A oni teda, to čo ste už spomínali, oni nejak sa násilím chopili lode nejakej? Oni, získrat, tam časná, bola Mysliko? jedna loď, ktorá bola najvyššie poškodená. Tá loď vôbec nebola určená na nejaké vážne zámor, zámorské transoceánske plavby. Hmm. Ona slúžila medzi Ochotskom a Bolšereckom na preplavu cez cest, to Ochotské more. No tak, keďže bližšie vzdialené. Áno, však hovorím, tá loď mala nejakých 17 metrov. Ej. To bolo nejaký jednostňáždík alebo čo to uh -huh. bolo. A on tam vlastne natrepal rádovo 70 možno viac ľudí a oni prešli neuveriteľne veľa, lebo oni išli najprv k Amerike, na tie Aleúdske ostrovy. Údajne bol, toto nie je dokázané, že, že Boris Benelský prvý bol na ostrove Svetého Vavrinca. Ostrove Svetého Vavrinca je v Beringovom prielive medzi Aleškou a Čukotkou. Toto ja neviem povedať. Hej, hovorí sa to o tom, píše sa to vo Wikipedii, ale netvrdím, že to bolo určité. Každopádne v Alewoodských ostrovoch bol, lebo James Cook, keď tam pristal, tak tam mal toho vylodenca a zvúrenca z Beňovského lodi tam našiel po 7 rokoch, tam ešte žil ten človek. Hej. A potom išiel cez súostrovie, v teda Japonsku pristávu súostrovie Ryuku tam bolo, kde, kde tiež strávil nejaký čas. Všade sa museli trošku nejakým spôsobom tí, tí ľudia trošku zrelaxovať, trošku, aby neboli na tej lodi. Potom bol asi 3 mesiace na ostrove Formóza, čo je teda ajši Tajvan. To bola vtedy portugalská kolónia, aj Formóza po portugalsky znamená nádherná, alebo nádherný ostrov. A potom zakončil opäť v portugalskej kolónii teda ajšej na Makau kde všade mali samozrejme veľký vplyv Číňania, ale on tam nakoniec predal tú lot Svetý Peter a Pavol, on mal tam obrovské veľa kožušin, takže on bol vlastne bohatý vtedy, lebo to malo obrovskú hodnotu v tých končinách, tam dolu už Makau a vstúpil do francúzských služieb. A on aj taktože vedel, kam sa plavia, alebo len, to, viete, že, tak, no že zda, kam nás more odplavíši? Od asi či... mal znalosti základné zemepisné a asi vedel, kam sa plaví, keď sa doplavil. To není až také jednoduché. To znamená, on mal nejakú základnú znalosť, ale mm -hmm. nemal tú osobnú skúsenosť, že by preplavil niekedy takéto more. Ale mm. on to zvládol pravdepodobne nie len sám, ale aj s podporou tej posádky. Aj toho kapitána e, Čurina, ktorý vlastne tiež tam bol s ním. Veľ, veľa ľudí samozrejme pomrelo cestou. Aj. Ale on mal obrovskú devízu. On prišiel do Maká a povedal, že on pozná a má zmapovanú cestu do Ruska z opačnej strany. To bola vtedy ako nevýdaná a vec. to, to bolo niečo, že dostáť sa do toho Ruska, nikto to vtedy neabsolvoval. A rokov potom tam bol James, James Cook, čiže on bol ktorý, a tento James Cook sa hovorí, že bol prvý, ale nie viste, James Cook je, je známy Áno, a Beňovský nie je známy. známy. Lebo a predbehol Cooka, O 7 rokov. No ale to je dôležité, že Beňovský mal podrobné zápisy e, zemepisných šírok, zemepisných dlžok, kadiaľ sva plavili, kde boli nejaké nástrahy, čo prekonali. A on tým pádom vedel, mal lodný denník, a to mal obrovskú strategickú hodnotu, či už pre Francúzov, či pre Portugalcov, či pre Angličanov, všetkých tých, ktorí pôsobili v tých oblastiach, aby oni mali e, možnosť sa dostať Rusku z druhej strany. A vlastne pre Rusov bol nielen... E, nepriateľom, kým Beňovský žil, Rusko s nevydýchlo. Sa hovorí, že on jednak teda mal mať dekret do Vienanstva, tam spravil zbúru, zabil tam Nilova, ukradol im loď a, a mal podrobné plány cesty, ako sa dostať z tej oblasti, ktorá bola tá Indočína, a ako sa dostať na Kamčatku. Keď ho on niekoho zabil? On zabil, či ho zabil osobne, alebo v nejakých potičkách sa hovorí, že vlastne nilov ho škrtil a nejaký z jeho partie potom zastrelil Nilova, aby ho pustil. Hej? Mm -hmm. Toto sa uvádza konkrétne v tých, v tých ruských zdrojoch. Čiže do v podstate čínskeho maka už prišiel ako bohatý človek? Áno, lebo on predal loď, tu síce akože dosť zošľú loď Svetý mm -hmm. Peter Pavol a, a veľký náklad Kožušin ktoré mm -hmm. on vlastne naložili niekde ešte na Alevckého ostrov a to bola ich devíza. A samozrejme on sa nejakým spôsobom podelil s tou posádkou, ale v princípe pár druhov ostalo s ním, potom mm -hmm. sa dalo do francúzských služieb a nastúpilo na francúzské lode, ale veľká väčšina tých ľudí buď zahynula, alebo sa proste niekde, jak sa hovorí, rozprchla sa po makavských baroch. A on? A on čo potom robil ďalej? Jako no že... on tým, že sa dostal do francúzských služieb, Ďalej pokračovali tieto ceste ten yeah. okolo sveta. Oni sa plavili cez Batáviu, to sú myslím Indonézia alebo Filipíny, na ostrov Maurícius, lebo keďže to boli Fran dve francúzske lode, to boli, ktoré sa plavili spolu, na Mauríciu bol hlavný francúzsky stan pre Indický oceán. Takže tam sa zdržali nejakú dobu, potom sa plavili ďalej po Madagaskar. Na Madagaskare sa zastavili prvýkrát vo Fort Dauphin, na juhu Madagaskaru, tam strávili dva dny a potom... Prišiel Beňovský z Madagaskaru, išiel ďalej okolo Afriky, až prišiel k francúzskomu pobrežiu a odtiaľ prišiel do Paríža. On prišiel do toho Paríža ako obrovská osobnosť, lebo oni vlastne priniesli niekoho do svojich služieb, ktorých si získal tých dôstojníkov aj na Mavriciu, aj počas tej plavby. A to bol človek, ktorý vedel, ako sa dostať do Ruska z druhej strany. To bol človek, ktorý mal skúsenosti a ktorý ako prvý mm. v histórii a vlastne možno aj posledný dokázal utiec z toho ruského nekonečného vyhranctva. A on prišiel pred francúzskou kráľa. Paradoxne, on mal vtedy, ja neviem, 26 rokov mal. To on taký Mladý chalantovol, 26 rokov mal vtedy. A Francúzsky král, keď ho videl, povedal... Lebo on, Beňovský, chcel ísť do kolónie. On chcel na tú Formózu, na ten Tajván sa vrátiť. A francúzsky kvôli to nejak len Tam, alebo tam, čo to, tam, tam nejaké tri mesiace e, prebývali. A on povedal, to je úžasný ostrov. <laughs> asi bol nádherný, asi stále je nádherný, aj keď teraz v tej Tajpeji sú nejaké mrakodrapy. A on tam sa chcel vrátiť. To, bolo, to malo hlave. To bolo proste jeho, čo ho lákalo sa vrátiť späť. A keď je kolónia, tak, tak Formóza, Tajván. Mm -hmm. Ale francúzský král povedal, ty si ten. Človek, ktorý má skúsenosti, aj, aj že si tam strávil nejaké mesiace na tých ostrovoch, aj tým, že si morieplávec, aj tým, že si e, máš znalosti rečí a si vodcovský typ, a poveril ho založiť obchodnú vojenskú základňu na Margáze. Čiže on sa osobne stretol s francúzskym kráľom? Či alebo... sa stretol osobne s Ludvíkom XV, alebo či mu to poverenie dal nejaký minister od francúzského kráľa možno niekde to je, ako až tak podrobne to nepoznám, ale ja predpokladám, že keďže tam bol, tak sa asi aj osobne, lebo aj podľa mňa ten francúzsky král Ludvík 15. chcel vidieť toho človeka, ktorý spravil. Ale paradoxne je, že on pristal vo Francúzsku a písali o ňom už londýnske noviny o Beňovskom, hm. písali londýnske noviny, že do Francúzska dorazil vlastne, neviem, ako nazvali, asi nejaký Uhor, ktorý dokázal utieť nevedeli, z kamčackého zajatia. A nevedel, že je on sa vydával, Raz sa vydával, že je Holandian, raz, že je Poliak, raz, že je, je Zúhorská. Takže on, on veľmi pragmaticky využíval veci, ktoré mu vyhovovali a uh -huh. hlásil sa raz za jedný, raz za druhý. Mala nejaké vlajky so sebou, tak vždy nejakú vlajku stíčil, ktorá bola, ktorá bola <laughs> po ruke a ktorá bola pre neho, aby sa zachránil. Uh -huh. Ale každopádne on na tom francúzskom dvore uh, jednak poslal po svoju manželku Čiže tá manželka... A po Zuzanu poslal. nemohli ísť do Uhorska, lebo on bol v Uhorsku, no Ale poslal koč, ktorý dopravil jeho manželku a on na ten Madagaskar išiel so svojou manželkou Zuzanou, ktorá už tedy teda... Prišla, prišli od toho prvého syna uh -huh. a tá manželka s ním išla na Madagaskar. No a na francúzskom dvore už získala nejaké pocty? Nejaké, zatiaľ nejaké ešte, zatiaľ ešte nie. Ešte zatiaľ bolo... no, on získal určite, e, dali mu nejakú hodnosť. Lebo on, mero, najímal, zatiaľ, on najímal z, zbor dobrovoľníkov. To znamená, ten základ tvorili tího druhovia, ktorí s ním prišli, ale on najímal ďalších ľudí, ktorí tvorili členov jeho posádky, ktorá mala uh -huh. na tom Madagaskare sa vylodiť a začať tam stávať, budovať a získavať si to územie pre... pre francúzsko. No to som chcel, že a prečo ho vlastne oni na ten Madagaskar poslali to francúzsko? Vnímalo, že to je jeho územie, že tam tamo nieko obsadiť alebo o čo išlo? Bolo to zaujímavé, že Francúzi mali ten hlavný stan na ostrove Mauritius. A Madagaskar bol obrovský ostrov, kde sa predpokladalo, že je veľké bohatstvo, či prírodné, či rastlinné, či nerastné. Proste že je to obrovský bohatý ostrov zdroj bohatstva pre veľké krajiny. Ale všetky tie francúzske snahy pred Beňovským ten Madagaskar získať nejakým spôsobom, založiť tam nejakú stálu osadu, boli neúspešné. A ten Beňovský bol prvý človek. Akože neúspešné v akom zmysle? Že nevedeli možno komunikovať s obyvateľstvom. Že, že sa tam dostali a potom tí Malgaši, však, to bola ich zem, tí Malgaši napadli Francúzov, vyplienili mm -hmm. Francúzov. Sa Hovoria sa, ho, ho, veľmi zaujímavé, hovoria sa vlastne rozprávky. Tí Malgaši, tým, že ja tam chodievam, ja som strávil na Madagaskare viac ako 4 mesiace života svojho, veľmi sa tam teším teraz za pár týždňov. A v princípe tí ľudia sú podobní. A tam bolo zaujímavé, v tých Fordofán, tam na juhu sa snažili francúzi mať nejakú pevnosť. A sa hovorilo, že všetko bolo v poriadku. Dokonca tam posielali nejakých svojich väzňov, aby, aby sa tam etablovali, aby, aby tam vlastne začali nový život, dali im šancu, aby získavali tú územie pre francúzov. Všetko bolo dobré dovtedy, kým tam neposlali za nimi nejaké dievčata biele. Hm. Tým, že tam prišli biele dievčatá ako partnerky tých ľudí, aby tam mali nejakých partnerov seberovných z pohľadu, ja neviem, etnika, tak vtedy sa vzbúrili tie malgašky a vlastne dobili tých francúzov aj s tými, aj s tými ženami. Takže to sú, to sú také veci, ktoré tá história. Každopádne, ti francúzi sa nevedeli presadiť na Madagaskare uh -huh. a Beňovský pôsobil na tom Madagaskare v Antonžovskom zálive tri roky. A to je niečo, čo je úspechom Beňovského a toto robil pre služby francúzov. Žiaľ, Beňovský, keď tam pôsobil, on, s ním nemali dobre vzťahy z Maurícia. Lebo on prišiel na Madagaskar a povedal, vážený, ale tu budú platiť pravidlá, keď tu ja zavediem. Tu sa nebudú vyvážať otroci, tu je málo ľudí, ja ich potrebujem, aby robili pre mňa. Ja tak ako zakázal vývoz otrokov. Zakázal vývoz otrokov z toho pohľadu no a samozrejme požadoval od ostrova Maurícius, aby mu tam dovážali posily, aby mu tam dovážali nejaké kamene na čistenie vody, aby mu tam dovážali materiál, ktorý mu tam chýbal. A celé tie tri roky, ktoré on bol na v tom Madagaskare, tí z Maurícia mu neposlali nič chceli vlastne toho Beňovského nejakým spôsobom odizolovať, uh -huh. aby tam niekde pokapal a aby uh -huh. oni mali ten ostrov pre seba, lebo oni nepotrebovali toho Beňovského na ostrove. To chcel francúzsky král. Najvyššie francúzsky král Ludvík 15., ktorý poveril Beňovského, rok na to zomrel. To znamená, keď Beňovský už bol na Maregaskare, francúzsky král Ludvík 15. bol mŕtvý a na jeho mieste už stál Ludvík 16. Takže on po troch rokoch na tom ostrove opustil ostrov a vrátil sa späť na Kráľovský dvor. Ludvíkovi XVI. Mm -hmm. Ludvík XVI ocenil ho zásluhy na Maregaskáre, dal mu hodnosť e, brigádneho generála francúzskeho. čiže napríklad aj Moritz Beňovský je francúzsky generál, podobne ako sa stal francúzským generálom Milan Rastislav Štefánik. Mm, dal, to, dal mu doživotnú rentu, to znamená, on mal doživotnú rentu ako z, z francúzského dvora, ale už... Ne, ten francúzsky dvor alebo ten francúzsky král už nepodporil Beňovského, aby sa na Madagaskar vrátil, lebo on sa chcel vrátiť na Madagaskar. On sice mal hodnosť, on mal rentu, on mal majetok, na to aby kúpil v Betskovskej vieske dom, kuriu, kde tú svoju rodinu mohol zložiť, kde mal vlastne ďalšie dve cery sa mu narodili, tam v tej Beňovského kurii, ale on celý čas aj tak túžil sa vrátiť späť na ten Madagaskar. No, počkajte, keď bol prvýkrát na tom Madagaskare, keď už teda sa mu to podarilo, to čo Francúzom pred ním nie, a on už tedy sa stal tam tým kráľom na Madagaskare? No, to už bol druhýkrát, prvýkrát sa tam zastavil ešte cestou do Paríža z no, Kamčatky ale to, to bola jeho prvá ale keď tam náštevá, bol už Potom už tam bol tie tri roky a Aha. práve to bolo to, že prečo bol kráľom, čo to je za nezmysel, hej, Ďakujem no. to je rozprávka, hej, uh, on tým že ho nepodporovali tí vrchní z Maurícia. Nedávali mu tie posily a neposielali mu materiál a vlastne ho chceli odizolovať. Jediné, čo Beňovskému v tejto situácii ostalo v tom Antonželovskom zálive kde kopec jeho ľudí postupne odišlo na rôzne tropické choroby, mhm. tak jediné, čo mu ostalo, je mať dobré vzťahy s domorodcami. Či on... S tými domorodcami sa snažil v prvom rade dobre vychádzať. On mal pobočníka, ten pobočník sa volal Majer a pobočník bol synom Malgašky a Francúza. A on vedel veľmi dobre po Malgašsky, lebo mal malgašskú mamu ten Majer. A on s týmto pobočníkom, ja predpokladám, keď tam bol 3 roky, že sa naučil aj malgašsky. Ovládal malgašský jazyk. Ja, ja som tam bol len párkrát a tiež sa snažím už hovoriť s malgašmi v ich malgaštine. Neviem po francúzsky. No darí sa mi, samozrejme. Ale ešte som si ich nezískal, tak ako Beňovský, <laughs> takže ešte ma za to nezvolili. No ale on, on bol autoritou, lebo tie kmene medzi sebou mali spory, bojovali. A on vedel im povedať, prosím ťa, nebudujte medzi sebou, alebo nejakým spôsobom sa dohodníme spoločne. A on bol veľkým motivátorom, opäť motivátorom pre domorodcov. A domorodci si uvedomili, že on je autoritou medzi nimi, medzi rôznymi kmeňmi, ktoré tam boli, ale zároveň ich chráni. Moritz Beňovský ich chránil pred tými otrokármi, ktorí chodili, robili nájazdy lodí. A on, keďže bol splnomocnený z francúzského krála, oni boli vlastne spojenci francúza a oni ho ustanovili akože kvázi že bude ich ochraňovať listinou tých kráľov, tých Ampansaka, mm -hmm. Ampasakaj král, a ustanovili ho ako Ampansaka B, to znamená král kráľ kráľov alebo veľký král. E, môžeme to preložiť ako císar, hej, aj keď to nie je úplne náležite na Madagaskare, ale oni ho uznali za ich vodcu. Tí králi miestni, tí králi miestni, hej, alebo tí kmeňoví náčelníci, tak, tak, tak, hej. Hej. A, a tým pádom sa beňovský stal král, kráľom kráľov na Madagaskare. Nie na celom. Uvádza sa veľmi na Wikipédii opäť, že to je prvý zjednotený, král zjednoteného Madagaskaru. Ten Madagaskar dodnes nie je zjednotený. Tam je 18 etník, tam je kmeň Merino, ktorý vlastne je v centrálnej časti. Ten Beňovský neovládal kmeň Merino. Ale Beňovský mal naozaj pod sebou asi štvrtinu Madagaskaru. Keď si uvedomíme, že Madagaskar je väčší ako Francúzsko, tak mal obrovskú časť. Mal, ja neviem, 170 mil pobrežia kontroloval a mal pod sebou kmene Becimisaraka, Cimihety, Hanta Karana a čas ešte aj Sakalava Bujna. To znamená, on mal kmene, ktoré tvorili významnú strategickú časť ostrova, lebo to bola severná časť Madagaskaru, kde vlastne sa križovali tie cesty z Indie. A toto ovládal Beňovský a veľmi s tými ľuďmi on budoval cesty, kreslil mapy, učil tých ľudí nejakým tým zvykom, aby, ja neviem, nevraždili svoje deti, keď sa narodia na určitý zlý dátum. Oni boli takí animisti s veľmi, silnou, s veľmi silnými takými poverami a proste oni robili určité veci v nejaké dni, keď sa niečo stalo, tak to bolo zlé a zlikvidovali to. No a Beňovský sa snažil ich ich nejakým trošku, spôsobom ich civilizovať, priniesť im trošku nejakej kultúry, ale každopádne on bol od nich veľmi závislý. On bol závislý od toho, aby vychádzali dobre a to vlastne mu vynieslo predpokladám práve to, že ho menovali za kráľa kráľov. Uh -huh. A pri takejto funkcii, ktorú dostal kráľ kráľov, prečo on sa vlastne ešte potom vracal do Francúzska? Už mu nestačilo takáto vysoká funkcia, ktorú tam dostal, tak nie na celom ostrove, ale predsa len časť ostrova ovládal. No on mal práve problém s tým, že už ten dekret toho kráľa, ktorý ho poveril, už ten král bol mŕtvý. Uh -huh. On stále mal absolútnu nepodporu, dokonca až takú nevraživosť tých uh, veliteľov uh, ostrova Maurícius, Takže on potreboval sa vrátiť do Európy, aby si utvrdil, že teda má právo tam byť a má ten mandát tam byť. Aha. On bol tri roky z Európy preč, medzi tým sa tam zmenil král a, a v princípe on nebojoval proti Mauríciu, ale Mauríciu znaňu úplne kašval. To znamená, on potreboval sa vrátiť do Európy asi si povedať, tak ja som spravil toto. Počkajte, a Mavricius mali v rukách Francúzi. Áno, že? tam už Francúzi vládli. Tam vládli v tom čase. Samozrejme, nebol hej. celý čas francúzsky. Potom, Ale v tom čase bol v tom francúzsky. Čase, v tom, v tom, a -a. Pekné je, že my sme boli na ostrove Mauritius, kde sme boli v Národných archívoch. To je veľmi pekná, ako že udalo v 2010. sme boli na Madagaskare, mesiac a 5 dní na Mauritiu a prišli sme do Národných archívoch a oni, že tak čo chcete. My že no, chceme Beňovského. No že tuto máme katalóg osobností, kde máme archívy. A tak si vyberte, pohľadajte si ho. No, a my sme tam kúkali tie francúzské mená rôzne. Proste, mm. Ja si vymýšľam teraz Depardiel, Richelieu, neviem mm. čo, Louis. A ten mal dva šanóny, ten mal tri šanóny, ten mal štyri šanóny. A potom dojdeme na meno Beňovského a tam že počet šanónov. A tam bolo že 17. Sedemnáct šanónov rukopisov z čias Beňovského sú v Národných archívoch Mavricia v meste Port Louis. A, a on, my aj, že sedemna šanonov. A oni, že ktoré chcete? A my, že no, všetky. A oni nám teraz vytiahli sedemna šanonov Neúveriteľná, obrovská dokumentácia, ktorá samozrejme ostala tam, čo Francúzi nezobrali. Francúzci z dokumentácie zobrali, tá je teraz v koloniálnych archívoch Francúzska, Pexam-Provence. Mm -hmm. No ale v týchto šanónoch boli listy písané Beňovským, na Maurícius. Potom zase z Maurícia nejaké odpovede. Ale samozrejme, oni sa venovali, tie šanóny boli napísané Beňovský, ale boli boli to o hospodárstve, o umrtiach tých ľudí a takéto kadejaké záznamy, také ekonomické, možno, že také, ja neviem, neviem neboli dane vtedy, možno, takéto, týmto spôsobom, ako my vnímame, ale bolo tam to, že kto komu napísal, čo, čo sa udialo, aké Nej. poverovacie listiny. 17 šanónov rôznych listín, väčšinou rukopisov, ktoré boli originály a tam sme videli napríklad tie mená, ktoré poznáme ja neviem, Stepanov, Baturin, Čurin, Našli tam áno, a to áno, sú Vimbled. dokumenty práve z toho obdobia a hej? To, sú, to sú listy, ktoré písal Beňovský, ja neviem, v roku 1775 na, na Maurícius hej. Takže, my ste ich fyzicky videli my sme ich nafotili, máme nafotené my sme to nestihli na nafoti ich bolo veľa Dokonca tam je taká, že my sme chceli fotiť a už sme nemali baterky, no tak sme kúpili baterky, ale to boli nejaké čínske baterky, teda tie monočlánky do fotoaparátu, že po každých, po každých troch fotkách sme vymenali monočlánky a dávali nové. Nakoniec sme to dofotili s tými starými baterkami. No počujete, ale nie, že by na tom veľmi záležalo, to je taká zaujímavosť, že vy ste sa rýpali v tých 200 ročných materiáloch, alebo to oni mali tam nejako nie, zdigitalizované... Nie, my, sme, my sme sa rýpali v tých dvestoročných materiáloch. To vám dali normálne tie 200. materiáloch. Tak my, my sme boli slušní, bola tam sympatická Mauričianka, tam... <laughs> z Mavricia. Tam sú takí uh, niečo ako u nás Romovia, tam vlastne z Indii pochádzajú obyvateľstvo. Takže mm. aj Romovia pochádza z Indie, tak tam som mal pocit, že som niekde na nejakom sídlisku pri Košiciach. Ale na na ostrov Mavricia, musím povedať, že to je nádherný ostrov. Mm. Sú tam samozrejme rezorty, je to iný stupen civilizácie ako Madagaskar. Madagaskar je naozaj tretí svet, ale na Mavriciu je krásne to, že tam je veľa náboženstiev, lebo tam je budizmus, tam je hinduizmus, tam sú kresťania, tam sú a tam žijú všetci v tak nádhernej symbióze, tam som mal pocit takého pokoja, takej, proste tam si niečo varili tí, tam to niečo slovovali tam tí, a medzi nimi nebolo kús nejakej prostě láska úsmev. To, keď som videl, že toto je na ostrove s tým, že je to ostrov, ktorý je relatívne malý, už je civilizovaný, tak, tak by som si predstavoval, aby to bolo na celom svete. Hmm. No, tu vám píše posluchačka Zuzana, posluchačka, ktorá sa volá ako, ako Moricova manželka Zuzana, že spočúva, počúva, že vy máte neuveriteľné vedomosti a že je evidentné teda, že vám osoba Morica Beňovského učarovala a pýta sa, že ako ste sa vy vlastne k nemu dostali, k tomuto Moricovi Beňovskému a prečo práve Moric Beňovský? jedno... Ja, ja som vlastne spomínal, ešte, keď sme mali zapnuté no, ja, ja, ja My sme založili v 99. združenie Morica Beňovského, ale ten názov bol daný tak náhodne. Tam sa ten názov páčil, nič za tým viac nebolo chceli sme mať občianske združenie, kde by sme si robili nejaké aktivity, cez neho by sme vedeli cestovať a proste tam mať nejakú nezdanenú časť, ktorá bola korektná a 10% z príjmov sa dalo dať ako nezdanenie mm. na občianské združenie. Tak sme si založili s priateľmi a známymi takéto združenie a naozaj sme cestovali ja som precestoval kus sveta. Dokumentárnej tvorby som sa venoval, mám cestovateľské filmy, ja neviem, z Iránu, z Barmy, z Guatemaly, z Patagónie, z Osikýmsky, Himalaj. Takže vy ste cestovateľ. Počujete, a ja som cestoval, ja neviem, cestoval som koľko, veľmi som intenzívne cestoval 12 rokov, vždy to bola iná krajina, hm. proste nádherné zážitky. a Vždy som doniesol cestovateľský film, písal som zápisky. A potom v 2009, vlastne to bol 10 rokov, 98, 99, a 2000, ale stále sme mali to združenie. A vtedy som sa chcel posunúť v tej filmovej tvorbe a v dokumentaristike, hľadal som námet, ktorý by bol taký taký trošku hodnotnejší, že nie je to len o cestovaní, aj ja som bol v tej krajine a tam sú indiáni, alebo tam sú pyramídy. A vtedy mňa rezonoval ten Madagaskar. Stále mi rezonoval, lebo to združenie Morica Benelovského, to vzadu ten Madagaskar bola. Ja som mal pocit, že tam sa nedá dostať, že to je tak nejak čudne, tam nič nelieta. <laughs> Napriek tomu v 2009 sme sa zahrežili do nejakej témy, že ideme robiť nejaký film, taký nejaký seriózny, ktorý by aj pre tých Slovákov mal niečo, niečo v súvislosti so Slovenskom že jak spojiť exotiku, cestovanie aj s nejakou históriou. No a ten Moris Beňovský bol úplne tým, že sme mali združenie, tak sme sa začali veľmi intenzívne venovať tomu. Vycestovali sme v 2010. Prvýkrát na Madagaskar, strávili sme tam mesiac, chodili sme po tých archívoch, navštívili sme miesta, kde bol miesto, kde vlastne bol zastrelený. No a bola to veľká cesta, v sme nejaký cestovateľský dokon vznikol. Potom vlastne trvalo 3 roky, kým som natočil a vkoprodukoval aj z RTVS a pod, získal som dokonca aj podporu audiovizuálneho fondu a spravili sme film Môric Beňovský žije s režisérkou Lenkou Moravčíkovou chovanec. A to bol hodinový dokument, ktorý mal premiéru v RTVS v oktobri 2012. Mm -hmm. No ale ja už som sa ku koncu snažil nájsť pozostatky Morica Beňovského. Všetkými možnými metodami. My sme naozaj a vtedy som si povedal, no nenašli sme ho, tak ja musím spraviť nový film, kde ho nájdeme, kde ho vykopeme, kde nájdeme kosti, tie kosti prenesieme na Slovensko, alebo kde to je. Ja tu mám kontakt z jeho priamými potomkami, pokrmnými, dokonca z obidvoch vetiev, tých sestier, ktoré zachovali sa tých potomkov. Máme priamých potomkov? Áno, má, do dnes? Samozrejme, samozrejme, že má veľa. Čiže K tomu sa môžeme dostať, aby sme vedeli, jasné, o čom hovoríme, jasné. ale sú to konkrétne ľudia, ktorí boli na premiére, s ktorými mám komunikáciu, hmm. ktorí sú vo filme Odkaz Morica Bedonského v tomto druhom. No ale udialo sa to, že my sme naozaj, ten zámer filmu bolo nájsť cez DNA, ho spojiť tú históriu s tou súčasnosťou. A jednak dokázať, že naozaj ten Môric tam bol, že vlastne to je DNA ľudí našich, ale druhá vec je aj dokázať svetu, že tí ľudia, ktorí sú tu, sú naozaj jeho príbuzní, keď to DNA vieme spojiť. Čiže to malo zmysel aj pre históriu, aj pre súčasnosť. Mm. No ale opäť, čo sa stalo, tak vravím, ja som od roku 2010 absolvoval 7 expedícií na Madagaskar, kde som sa vlastne v posledných rokoch naozaj veľmi intenzívne venoval nájdeniu hrobu všetkými a všemožnými metódami. Hm. Či to bola geofyzika, či to boli detektory na kovy, či to boli mapy a historické poznatky o tom, že kto o ňom vie, kto o ňom nevie. Ja som sa pýtal už vizionárov, spiritualistov. Také to ste skúšali. Všetko som vyskúšal. Úžasná vec je to, lebo človek, človek má potom také príjemné know-how, no ale výsledkom bolo, že stále ho nemáme. No ale hm. nic z toho nerobte kedy v novembri tam opäť sa chystám. A, a znova idete hľadať. A ja tam sa veľmi príjemne hľadať. Tam je raj, tam človek hmm. zabudne na Európu, tam je niekde pri pobreží Indického oceánu, tam rastú kokosy, ličí, mango vtedy rastie, ananásy sú tam. Hmm. A tam proste žijeme v chyške, bez elektriky, bez tečúcej vody. A. Máme priazeň domorodcov, ktorí nám kopú, my nekopeme fyzicky, tak trošku ich tak usmerňujeme. A oni nám kopú, my povieme, kde a postupne prekopávame celé to, o, tamto územie aj s podporou miestných šamanov a Čuru. A je, je to pekná cesta, to je. Takže ja niekedy, možno, že budem aj smutný, keď ho raz nájdeme, lebo zrazu zistím, že už som strátil cíl. Nebudete dôvod chodiť, no. <laughs> uh, Dobre, navrhujem takú vec. Počkajte, kde sme skončili, tak sa musíme vrátiť k jeho životopisu. Skončili sme teda pri tom, že sa vrátil a, z Madagaskaru po tých troch rokoch. Bola, to, to bola tá otázka, že prečo vlastne utekal náspäť z toho Madagaskaru, keď mu bolo tak dobre, bol tam král a Potreboval, si obhajiť, potreboval svoju, si obhajiť ten mandát v Európe. Lebo Mauríciu zrobil problémy, áno, ísť do Európy, lebo medzi tým kráľ zomrel, bol tu už nový, takže chcel ísť proste si to obnoviť. Takže končíme kde si tam, že sa znova vybral do Francúzska. No a môžeme už povedať, že už som v Francúzsku, ten Ludvík XVI potvrdil aj týmto tým, hodnosťou generálskou, aj, aj doživotnou rentou. To znamená, on sa vrátil s veľkým úspechom. To. Treba to vyzdvihnúť, že ten Beňovský nebol lúzer. A ale mal on, aj... on mal vážne aj úspechy v, v kontakte s osobnosťami a s hodnostármi, s králmi v toho obdobia. A už mal aj tie, viete, také tie šlachtické pocty vtedy, či ešte nie? To ešte nie. Ešte nemal. To si môžeme dať po Dobre, tak dáme si piesničku, Takú hádam, nejakú takú z jeho obdobia. Nech nám aj hudba navodí takú tú atmosféru. Na no a po tej hudobnej prestávke samozrejme budeme v životopise tohto významného Slováka, alebo môj dnešný host potvrdil, že to teda bol Slovák, že nemožno hovoriť o nejako Poliakovi ani ako Maďarovi, bol to proste Slovák. Áno, jednoznačne tak. Tak budeme jednoznačne o životopise tohto Slováka pokračovať po hudobnej prestávke ďalej. To treba ľuďom do povedať. Tak, vážení poslucháči, vítajte opäť pri počúvaní relácie v prvej línii. Mojím dnešným hostom je Vladimír Dudlák, to je človek, ktorý ako sami máte možnosť počuť, význá sa v osobe uh, Mourica Beňovského. To je z okolnosti človek, ktorého odkaz, dielo, život dnes rozoberáme tejto našej dnešnej relácii. Vladimír Dudlager, riaditeľom Združenia Morica Beňovského, ktorý by mohol o ňom rozprávať ako práve môj dnešný host. Samozrejme, ešte historici by mohli čo to porozprávať. A skončili sme pred touto hudobnou prestavkou vlastne, kde si tam, že vrátil sa Moric Beňovský späť do Francúzska, lebo si chcel potvrdiť, že teda... Čo, čo ste to vravili? Že má mandát, Že mám mandát a tomu tam potvrdili, áno, máte mandát, zároveň sa stal generálom, zároveň Francuským. dostal doživotnú, francúzským generálom, či podobne ako Štefánik, opäť, to je zase opäť tá paralela, Uh, zároveň dostal doživotnú rentu to znamená dôchodok, čo bola ale na tej dobe, v tej dobe asi taká nevýdaná vec že to nemal ako dnes každý dôchodca Každý bol bohatý, lebo však on prišiel aj s nejakými vecami z Madagaskaru, uh -huh. ktoré mohol speňažiť a mal tú rentu a tomu umožňovalo vlastne kúpiť kúriu Ale ešte predtým, aby bolo jasno Beňovský stále bol ešte oficiálne Vývanec. nerehabilitovaný Mariu Tereziou, uh -huh. lebo v Uhorsku tým, že opustil Uhorsko, mal tam žaloby vlastne. Vlastne pohrešovaný človek, na ktorého bol vydaný zatýkač. Takže by hneď skončil vo Áno, ale medzi tým sa zmenila no, počkajte, počkajte, situácia. Počkajte, počkajte, počkajte, počkajte. <laughs> že ale teda ten nový král francúzsky mu nedovolil už späť odcestovať na Madagaskar, lebo on chcel, chcel vrátiť na Madagaskar, nie? Alebo nechcel? To, to malo viac rozmerov. Beňovský sa chcel samozrejme aj utvrdiť v tej Európe a, a zároveň chcel získať novú podporu, lebo on potreboval veľa peňazí na to, aby mohol podniknúť expedíciu. Na to nemal také peniaze, on na potreboval expedíciu na Madagaskar. Na Madagaskar, áno. No. To, o tom toto fungovalo, ja neviem, španielské výpravy. Že ten španielský král, dal, ja neviem, milión nejakému Kolumbovi alebo mm -hmm. komu a on povedal dobre, ty máš milión ja tam pôjdem a donesiem ti dva hej v zlate. Hey, Klasika ako dnes. Klasika ako dnes, hej. Ako riziko marš a získ proste idem ja, potom. Asúda a vylúpime všetko. Možno pozabijame tam všetky, ale sme kresťania, hej. No počujete ale, ale ten Moritz Beňovský, už ste sám povedali, že mu sa podarilo to, čo Francúzom predtým nikdy. Áno, on z, získal... získal kontakt a komunikáciu s ľuďmi, ktorí ho uznali za svojho vodcu hmm. a on tam vybudoval cesty, vybudoval cestu medzi, medzi Luisburgom v Antoželskom zálive a medzi východným misom, kde potom vlastne sa vrátil. Zmapoval to územie, on robil veľmi veľa výprav do vnútrozemia a postupne mapoval to územie Madagaskaru a samozrejme on tam, ja neviem, sadil nejaké veci, kultivoval ľudí a proste rozvíjal tam spolupráci s domorodcami tú ich civilizáciu no. alebo tú ich kultúru. No čiže skrátka naozaj veľké veci sa mu tam podarilo, za čo ho konec koncov odmenil aj francúzsky kráľovský dvor. Áno. A preto sa na to pýtam, lebo vy pravíte, že ale on musel znova pracne zháňať peniaze späť na tú expedíciu na Madagaskar, však keď sa mu také veľké veci podarili. To nemala byť automatická vec, že mu Kráľovský dvor dá prachy na to, aby mohol ísť opäť na, Várodzi, na, to, na, na hej, Madagaskar, keď sa mu tam také veľké... To, loži, že mu dal ne? tú rentu, to bolo taký, že štandard pre takéto osobnosti. To nebolo až toľko peňazí. To, že mu dal hodnosť brigádneho generála, to prosto bola hodnosť. Mm. Ale on potreboval ten milión ešte. Ten milión na to, aby mohol tú loď, aby, aby tam tých ľudí zaplatil, a žoldnierov a všetky toto. A toto nevedel spraviť, spraviť. Ani, ani zo svojej renty, mm. ani z tej hodnosti. Na to ktorý ešte milión. Uh -huh. A ten Ludvík 16. ten milión asi nemal. Tá, tá situácia už, samozrejme, to Francúzsko bolo inde, už sa schýlovalo k revolúcii, uh -huh. už klopalo na dvere rok 1789, dobitie Bastily a Robuspierovci a tieto veci. Uh -huh. Nakoniec však Ludvík XV, pardon, 16. aj nakoniec ho popravili na gilotýne. Ale vtedy teda samozrejme v tom roku, keď sa vrátil Beňovský, to bolo v roku, bavíme sa v roku 1777, vtedy sa vrátil Beňovský späť do Paríža. A vtedy bola veľmi priaznívá situácia pre Morica, lebo uh, on mal za manželku dceru Marie Terézie Mario Antoinetu. A tým pádom, vlastne tým, že bol Beňovský hrdinom vo Francúzsku, mm. tak mal aj cez túto Mario Antoinetu vlastne kráľovnú už aj vydláždenú cestu, alebo teda umožnenú cestu Mari Terezie, k jej matke, ktorá keď si uvedomila, akou osobnosťou Morizie, je, čo medzi tým vykonal, že jednak tej kamčatky zrhol, jednak na tom Madagaskare sa presadil, mal peniaze, čo bolo dôležité, alebo hmm. chudobného by ho nikto nechcel. Uh, Mária Terezia mu spravila dve významné, alebo tri významné veci. Jednak ho rehabilitovala, to znamená, mohol sa vrátiť. Jednak mu udelila titul grofa. A jednak, čo bolo významné niečo ako hodnosť, mu vylepšila erb. To vtedy to bolo významná vec. Oni mali erb rodu Beňovských a ona mu ten erb, myslím, že v roku 1778 alebo 1789 ešte teda za, za života Marie Terezie, lebo ona v 1780 zomrela, a jemu vylepšila erb a do toho herbu sa dostala loď námorná, do toho EREB sa dostali malgaši, ktorí tam držia nejaké baldachýny, do toho herbu sa dostala nejak nejaká palma a takéto veci. To bolo dôležité? Vtedy to bol, to bol honor šlachtica, on bol grov. bola významná vec. Vtedy nebolo o tom, že či som Slovák alebo Nemec, a, či, som bolo grof. O tom, či som grov, či som bohatý a či mám úžasný ne? erb. A v tom erbe mal zásluhy, ktoré boli o tých plavbách, o tom, že ho naozaj preplavil cez pol sveta. Mm. Takže, no, takže on vlastne u tej Marie Terezie veľmi úspel. Samozrejme, mal honor obrovského šlachtica. E, kúpil kúriu v beckovskej vieske. E, a iba, že stále sa snažil ten Mori dostať späť na more a cestovať a vrátiť sa na Madagaskar. E, dokonca syn Marie Terezie, Jozef II, mu dal poverovací dekret, že môže kolonizovať Madagaskar, alebo teda získať Madagaskar pre Uhorsko. Pre Rakúsky dvor, lebo však vtedy vlastne uhorská císárovna bola Maria Terezia. No, pre uhorský dvor však už patrilo francúzom, či nie? No tak, ale vtedy ten francúzsky kráľ ho nepodporil, tak ako Beňovský bol voľný na trhu ko, ko kolonizátora alebo vodcu. A e, vtedy napríklad e, Moritz Benovský sa veľmi orientoval a chcel podnikať. On dal, predložil Marie Terezie napríklad projekt Námornej cesty Komárno-Rieka. On chcel prepojiť komárno s riekou, aby... S chorvátskou riekou. Áno, áno. S chorvátskou riekou, správne. Uh, a, čiže predkladal nejaký projekt kanálov, ktorým by sa dalo vlastne z Úhorska priamo ísť do Jadranského mora. Mm. Lebo vlastne oni mali cez Dunaj spojenie s Černým morom. Takže toto bolo také inovatívne. Tie projekty existujú. aj teda je, bol to naozaj človek, ktorý teda mal hlavu plnú takýchto nápadov a založil, a to je, o tom to je aj znalosť v archivoch národných našich slovenských v Bratislave, založil spoločnosť na výrobu lodných plachet. Hm. Čiže on stále cítil ako ten námorník, alebo ako more plávec, proste stále ťahalo to stále. Zaujímavé bolo, že tá spoločnosť asi po roku nebola, nerozvinula sa a Moritz Beňovský vycúval z tej spoločnosti, lebo potreboval ísť do Francúzska, do Anglicka a proste ďalej sa etablovať, niekde zháňať. A tie ľudné plachty potom tá spoločnosť už bez Môrica nakoniec začala nejakým spôsobom progredovať a, a, a mať aj nejaký, nejaký zisk, ale to už bolo bez Môrica. Každopádne Moritz mal veľmi dobré kontakty stále v Paríži, kde žil ten Benjamin Franklin. Benjamin Franklin bol veľvyslancom Spojených štátov vo Francúzsku a tam sa skontaktovali spolu a to bolo veľmi dôležité, lebo jednak cez Benjamina Franklina išiel do Ameriky aj ten Kazimierz Pulaský, ten jeho polský uh, veliteľ, s ktorým bojoval v Barskej konfederácii, tak on bojoval. Ten ešte spolu s ním stále? No, no on, on išiel potom do uh, Ameriky a v bitke, myslím, že o Savanach hmm. uh, s Angličanmi, bol postrelený a Kazimierz Pulaský zomrel, myslím, že ako 35-ročný. Hmm. Takže Beňovský sa dožil kúšťok ďalej. Čiže sa stretol s Benjaminom Franklinom. Benjamin Franklin. A nie len, že sa stretli. Oni tým, že aj Moritz Beňovský pôsobil nejaké obdobie v Paríži, aj Benjamin Franklin tam bol jednak veľmi slancom Ameriky a jednak on bol predsedom slobodomurárskej lóže v Paríži. Benjamin to je, Franklin. to je pravda naozaj, že, do, akože, e... že, že to je dokázané. Viete, keď niekedy, povíte, že slobodomurári, to je konšpirátori, ó, začnú sa posmievať. A vlastne hovoril o tom, o tom slobodomurárskom Pozadí Morica Beňovského mi rozprával Jozef Adamovič. On celý život tým je že herec, ktorý herec Josef Adamovič, my sme veľa, ako mali sme veľmi krásny kontakt s Jozefom Adamovičom. Veľmi si ho vážim aj za jeho zanietenie a on naozaj tá rola, on je síce herec, ktorý stvárnil desiatky rolí v národnom divadle a proste iných rolí, napriek tomu tento vývad Beňovský a ho tak poznačil, že on sa začal sám venovať tomu tej, tej postave. A presne on mi povedal, že ten Beňovský bol podľa jeho názoru tiež aj Slobodomurár. Ak nebol oficiálne zapísaný v loži, ako lebo stále niekde sa potuloval po svete, každopádne bol osobným priateľom Benjamina Franklina. A oni podľa mňa sa veľmi motivovali vzájomne. Lebo ten Benjamin Franklin bol o 40 rokov starší od morica Beňovského. To je neuveriteľný odstup. Napriek tomu boli veľmi osobnými priateľmi, veľa času trávili pri hraní šachu, obidva boli majstrovskí šachisti. A tým, že Benjamin Franklin bol taký invenčný človek, podľa mňa tým, že s mladým Moricom o 40 rokov mladším partnerom spolu riešili a možno vymýšľali nejaké veci, keď boli spolu na šachových partiách, tak podľa mňa, ja som presvedčený o tom, že Moritz bol taká, taký, taký mladý dych aj do toho Franklinovského ducha. Ešte žiaľ, ten Franklin prežil toho Morica, lebo Morica zomrel no. 40-ročný, Franklin 90-ročný, mm. Benjamin Franklin. Ale paradoxné je to, že vlastne sa hovorí, že zimný a letný čas vlastne Benjaminovi Franklinovi sa dáva ako prvý, kto sa zaoberal myšlienkou časového posunu letného zimného času už v 18. storočí bol Benjamin Franklin. A Moritz Beňovský, ktorý prežil 3 roky na Madagaskare, kde je 12 hodín tma a 12 hodín svetlo. Tam není, že svítanie To to krásne vyrovlá, Ráno ne? zapnú svetlo a večer ho zhasnú, lebo tamto slnko padá, téměř kolmo. Uh -huh. Ten nejde tak, ako u nás chodí že pásme, že on sa tak klže postupne za obzor. Tam ide kolmo, tam sú naozaj minimálne výkyvy medzi zimou a letom, možno hodinu, u nás je to ďaleko viac. A možno práve táto konfrontácia toho, ako je to v tropickom pásme, kde Moritz prežil, X rokov. A ako je to v Európe, kde tá zima je taká tmavá a niečo s tým treba robiť a zase leto je svetlé, tak možno toto inšpirovalo aj Benjamina Franklina k tomu, že jemu sa prisudzuje, Benjaminovi Franklinovi, že on bol taký prvý e, otec myšlienky zavedenia letného času. Ja som... Je to hypotéza, nemám to potvrdené, ale myslím si, že ho k tomu inšpiroval aj Moritz Beniovsky. Že môže stáť aj Moritz Beniovsky za letným zimným časom. <laughs> no Keď my tu dnes už často sme sa dostali k takej tej paralele medzi Moricom Beňovským a Milanom Rastislavom Štefánikom. To je tiež jedna z vecí, ktorá je podobná, lebo aj to ste zachytili, že o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi sa tiež hovorí ako človekovi, človeku, ktorý zrejme fungoval nejakých tých slobodomorárských ložách. Áno. Že to je niečo podobné zase v tomto smere, že, že teda Moric Beňovský je to to viete potvrdiť? Áno, potvrdiť. Ako je to vec, ktorá nie je nejaká tajná ani nič podobné, že aj on mal túto istú. No, ako medzi históriu. nimi je veľa paralel. Ako hovoríme, no, ešte raz, to si musím poradiť. Moritz Benelský žil v úplne inú ako Ludovič Túr. No, no, no, Štefánik. A a Štefánik zažil v úplne inom období ako Ludovičtúr. To znamená, každý z týchto troch osobností, keby sme ich dali dokopy, ja, ja, ja, ja, niekto povie, že to, to sa nedá. Hej. Samozrejme, tie obdobia sú úplne iné, z tohoto pohľadu na to treba pozerať. Hmm. Lebo Moritz Benelský žil v období osvietenstva, kedy sa nehovorilo vôbec o národnom oslobodzovacom boji. Čtúr žil práve v období, keď sa začalo hovoriť, keď prebehli merú 8 roky. Hmm. A naopak Štefánik, teda on sa narodil v období absolútnej maďarizácie úhorská aj slovákov a žil už v období, kedy sa vytvárali národné štáty v období prvej svetovej vojny a veľkým dielom sa podielal na vzniku, vtedy nie Slovenska, ale Československa. A, ale vravím, že nedá sa porovnať tá obdobie, lebo proste v každom období boli nejaké možnosti. Ale keď ste mi nahrali na tom, že, teda, že, Štefánik, e, že Štefánik bol tiež slobodomurár, tak aby bolo jasno, niekto sa ma pýta, že či Moris Beňovský bol vôbec Slovák. A ja sa pýtam, a bol Štefánik vôbec Slovák. Ja si myslím, že keď ja sa spýtam, či bol Štefánik Slovák, tak všetci poslucháči sa musia uraziť, že akú otázku pokladám. No. Tak by bolo jasné, Štefánik sa narodil od Morica Beňovského, rodisko Štefánika a Morica Beňovského je vzdialené od seba 14 kilometrov. To je rídzel slovenská oblasť s ľuďmi, tam neboli nikde Maďari. Hej? Boli v Brezovej Maďari niekedy, no, mhm. Maďari boli v Komárne, Maďari boli v Štúrove Maďari boli, ja neviem, niekde okolo Tokaja, možno na východnom Slovensku. Samozrejme sú oblasti, kde, kde aj dnes žijú, žijú, žijú maďarskí spolupčania a je to úplne v poriadku. Ale keď sa bavíme o Moricovi, Beňovskom, či bol Slovák, tak ako to, to isté sa môžeme baviť, no tak je Brezová maďarský región. To, to isté je vrbové. Hmm. To je, akože to, tam sa ide vrbové, prašník uh, a, a sme uh, nie v Brezovej, ale v košariskách. Košariska sú od vrbového vzdialené 14 kilometrov. Je oblasť oblasť, ktorá je Rízo Slovenska, odkiaľ pochádzali národovci, odkiaľ pochádzali. Aj veľa evanielikov tam bolo. Čiže narodili sa od seba 14 kilometrov. Sú, samozrejme, historicky sú, medzi, medzi nimi je 134 rokov. Ale narodili sa 14 km od seba, obidvaja pochádzajú z evanielických rodín, mnohodetných rodín, obidvaja e, boli vojaci, veľmi významní vojaci, boli významní diplomati, aj keď samozrejme Moritz Benelovský ešte neriešil, že či bude Slovensko alebo Československo, ale boli významní diplomati, vo, vojaci diplomati, veliteľia, dosiahli hodnosti, obidvaja boli v francúzských službách, v hodnosti generála, aj, obidvaja, aj, aj on, a hej, bol hej, jasné, samozrejme, aj bol, obidvaja boli významní cestovateľia. Tak ako Moritz Benovský obišiel témer celý svet, Štefánik, proste veľmi významný, on v Brazílii, v Ekvádore, Galapági, po, eh, Francúzska Polynézia. Takže akože Štefánik bol významný cestovateľ, obidvaja boli významní bádateľia. Obidvaja posunuli posunuli aj nejaké vedné disciplíny. Napríklad malo, čo sa vie, že Benelsky bol prekopnikom meteorológie. On je uznávaný aj ako prekopnik meteorológie, čvajčarí ho velebia. On robil meteorologické bádania, alebo výskumy, alebo záznamy, nie na Madagaskare. Takže on e, svojím spôsobom zasiahol aj trošku do, do ne, meteorológie ako takej. A to isté Štefánik meteorológia. A to je ináš nový tiež. poznatok. Ja som to nevedel, ale ako vytiahli to priatelia moji, ja som o tom to nevedel, ale ako potvrde, je to potvrdené vlastne aj nejakou švačiarskou, nejakým inštitútom, že dokonca neviem, či tam nemá nejakú tabulu alebo čo. Le ako meteorológ. No. Čiť, teraz... no, tak, takže len to chcem povedať, že obidvaja, ešte som sa nevrátil k tým paralelám, no. obidvaja zomreli Zhruba v podobnom veku, pred dosiahnutím 40 rokov. Štefánik ešte tesne pre 39. Ale keď zoberieme vek, kedy zomreli, tak to je možno 10 mesiacov. Medzi hm. nimi rozdiel. Obaja násilnou smrťou. A, a je možné, že zomreli obidva aj pričinením francúzov. To sa tiež nikdy nevie. Keď išiel Štefánik na tom talianskom lietadle a Taliani a Francúzi boli v prvej svetovej vojne proti sebe, no, tak niekto to lietadlo zostrelil. Ako sa hovorí, či to boli... No, Nechcem špekulovať o tom, mm. ale Beňovský zomrel teda ako francúzsky generál francúzskou gulkou určite. Štefánik, ťažko povedať, hej, toho... Každopádne ho zostrelili, vedome ho, mm. pra... ho zostrelili, ale či to boli... V tom mali prstie aj Francúzi, tak to už asi sa dneska nevysvetlí. U Beňovského vieme aj zastrelili. Takže tých paralel, ktoré tam sú medzi Štefánikom a Beňovským, či už je to narodenie, či je to umritie, či je to vek, či sú to hodnosti, či sú to cestovateľské, bádateľské, vojenské, diplomatické zásluhy, medzi nimi je toľko spoločných vecí, hm. že je to až také neuveriteľné. Počujete, teraz mám tu jeden mail, zasmejte sa, lebo my sme sa odtiaľi trošku pred reláciou. Píše nám tu jeden posluchač z Českej republiky, že není ten váš hrdina bratr No, to je dobrá nahrávka. To je dobrá nahrávka. Dobra, ja, ja, ja, ja som veľmi taký, obhajujem Morica z pohľadu toho, že si zaslúži pozornosť, zaslúži si nejaké aj fondy, aby sa rozvíjalo, či je to filmová tvorba o ňom, alebo nejaké hry. Ja neviem, muzikál, teraz pred dvomi rokmi bol uvedený v Košiciach. Všetko potrebuje peniaze. A ja stále hovorím na rôznych tých komisiách, či to bol audiovizuálny fond, že viete, že to je tak, že Češi si Jara Cimrmana, vymysleli. Ale perfektne. A my sme si Morice Beňovského zabudli. Hmm. Ale perfektne. A keď dokáže v Čechách byť vymyslená postava, ja na tretom alebo štvrtom mieste reálnych historických osobností, vníma. Teda trošku ho taký je to obraz o tej mentalite, tak ja som veľmi smutný, že teraz nehovorím, že Beňovský je jediný. Samozrejme, tých osobností máme veľa a treba ich vyťahovať z tej uhorskej histórie, ich treba vyťahovať, lebo to sú naši Slováci veľmi zaslužili či už to boli martíry v Meru 8 rokoch, alebo to boli generáli podmarscháli Rakúskej armády slovenského pôvodu, či to bol Ján Andrej Beňovský, alebo Hadík, alebo to boli proste ďalšie osobnosti, ktoré boli slovenské osobnosti v rozličných etapách dejín a my o nich málo vieme, takže určite Beňovský nie je jediný zabudnutý a možno trošku sa snažíme, či už ja, alebo ďalší ľudia okolo, že. Dostáva sa postupne ten Beňovský na povrch. Ja som tomu rád, ale to nie je jediný človek, samozrejme. To nie je jediná osobnosť hmm. slovenskej našej histórie, ktorú treba vyniesť na povrch a trošku ju objaviť a priniesť medzi ľudí. Tak, poslucháčovi z Českej republiky môžeme odpovedať teda na jeho otázku toľko, že či nie je hrdina brata Jari Cimorana. No nie je, lebo toto je reálna postava, o ktorej sa rozprávame. Ja. Aby bolo jasné, Jára Cimerman neexistuje, tak. to je výtvor svieraka, smoliaka, inač krásny, ale hmm. už keď má Jara Cimerman, poďme takto, on je zakladateľ golfu v Potratanskej kotline Jara Cimerman. Mám pocit, že Jára Cimerman má svoju tabulku na Lomníckom štíte. Hmm. A zoberte si, že Moric Beňovský má v štyroch mestách na Madagaskare má ulicu Moritz-Beňovský. Vnespočetne veľa miest je v Poľsku, kde má ulicu Moritz-Beňovský. Ja som bol v Krakove. Ulica Mavriciego-Beňovskiego. Polský ho... národný hrdina je to. Za to, že je proti o, Rusom. Bojoval heber, proti Rusom heber. a heber. on je aj preto poľský národný hrdina, lebo ho slovacký, to je poľský, slovacký sa volá, ale je to poľský básnik, napísal poemu o Beňovskom a to je vlastne povinné čítanie v Polsku. čiže l, oni poznajú Beňovské Beňovského. Ale ako povinné a, čítanie tu od slovackého. Mm. Ja, ja mám do aj slovenský preklad doma. Mm. No, ale máte aj v 20 miestach v Polsku je Beňovská ulica. V Budapešti, kde Beňovský nikdy nebol. Je Moritz Beňovský ulica, mm. myslím, že v 8. alebo v 9. vecírku, alebo v 10. bol som na nej aj sme robili a ľudí, rozhovori, že či poznajú Moritz Beňovského, poznali ho. A my hovoríme, že je Slovak. V Bratislave po Moricovi, Beňovskom nemáme pomenované nič. A to je tak smutné. Takže ako chceme my si povedať, že tú históriu je niečo, o čo sa opierame, na čo sme hrdí, čo poznávame, alebo proste ideme za tým, keď my v našom hlavnom meste nemáme po Moricovi, Beňovskom pomenované vôbec nič. No na ulicu je jednak? A má on vôbec niekde asi vo Vrbovom, ale má on Vo vrbovom, sochu? Má, má ulicu, aj sochu má vo Vrbovom, hej. Ešte no. pekné je, že vlastne bola odhalená socha 16. januára 2012, alebo teda jeho pamätník na mieste, kde on zomrel, v meste Antalaha, ktorý je blízko kabestu. A v ten istý rok, 5. októbra, bola odhalená uh, myslím, že Piačko je autorom tej sochy, alebo teda on je grafikom a gáblik. Piačko a gáblik sú vlastne autory toho krásneho, veľmi pekná socha je vo Vrbovo na námestí. Je tam taký globus, na ktorom sedí taký ako Beňovský, je veľmi, veľmi nápadité a sú tam tie symboly, ktoré ho charakterizujú ten jeho život, dokola a e, to bolo odhalené v tom istom roku 5. oktobra, v 2012 bol odhalený pamätník aj na Slovensku a hmm. aj na tom kabeste vďaka stanovi Machovčákovi, ktorý ho ja tam dopravil. Až chcel som povedať jednu vec, že aby, aby som teda, lebo určite niekto si povedal, že v Bratisláve je Beňovská ulica, čo ja poznám, lebo to je v Dubravke, ja som tam býval 15 rokov. E, Beňovská ulica, chcem to vyjasniť, Dubrovka sa stávala na prelome 60. 70. rokov. V 70. roku tam stávali tie domy. Vtedy ten Beňovský bol málo známy, lebo ešte nebol seriál. Vtedy bol ten tá knižka Nižnánskeho, ktorú mm -hmm. aj čítala re, respondentky. A podľa mňa tá knižka je úžasná, ako treba si ju prečítať. To určite je zdroj, ktorý bol vtedy dostupný, ale nebol tak masovo poznaný ako mm. seriál, ktorý potom už poznal každý. A oni v tom období toho 70. roku, keď pomenovali ulice, či je tam Landávová ulica, Šmantnerová ulica, Bagarova ulica, je aj Beňovská ulica. Ale oni to pomenovali podľa osobností, ktorá súvisela s Bratislavou, lebo v roku 1743 bol rektor jezuitov významná osobnosť bratislavskej histórie, Pavol Beňovský. Mm -hmm. Neviem teraz povedať, či boli nejaké ro rodina, alebo bratranci, alebo čo, nie je to dôležité. Ale ulica Beňovské. v Dubravke je pomenovaná pôvodne po Pavlovi Beňovskom jezuitovi, ktorý pôsobil v roku v rokoch, ale teda v roku 1743 bol hlavným rektorom jezuitov v Bratislave. Ale... Ja ako riaditeľ združenia e, Morice Beňovského som dal návrh na magistrát a na staré mesto, aby bolo po Moricovi Beňovskom pomenované námestie. Ako ste pochodili? No práve sa to rieši. Ja som dal návrh. Teraz Nie, e, možno, že bratislavčania, možno a nebrasi, nebratislavčania vnímajú Štajn. E, e, sa zbúral no, Pivováštajn. No. A vzniká tam vlastne nový komplex, veľmi pekný komplex, moderný komplex to bude. Bude tam, neviem, 400 bytov, budú tam nejaké kancelárske priestory, nejaké kaviárne, reštaurácia. Je to blízko, je blízko evanelického kostola, Beňovský bol evanielik, takže akože je to v korešponduje. A to bude nejaké nádvorie, ktoré dokonca tam bude aj bežecká dráha tam bude zriadená v rámci toho celého komplexu dokola, okolo takého domu, vnútri. A ja som dal návrh aj na magistrát, aj na staré mesto, aby toto nové, novo vzniknuté námestie v lokalite Stein bolo pomenované po Moricovi Beňovskom ako námestie Morica Beňovskom. Uvidím, čo? mali by to sa k tomu vyjadriť poslanci, mali by buď to schváliť, alebo zamietnúť, ak to schvália, samozrejme dávajú ten návrh <coughs> potom na magistrát zo starého mesta. A ja verím tomu, že zvýťazí zdravý rozum a že si uvedomia vlastne aj títo kompetentní mesky páni, že naozaj hlavné miesto si zaslúži mať po takejto osobnosti aspoň kús niečoho, čo by ho mohlo predstavovať, či už nejakou sochou, nejakými tabulami alebo rôznymi tými osobnostiami, ktoré súviseli s Moricom Beňovským. No, Moric Beňovský. My sme, on sa, by, by sa to tak zdalo, že už by sme mohli aj skončiť, ale ešte nemôžeme. Myslím, skončiť nie časovo, lebo ešte máme samozrejme 4 hodinku, ale že už by sme mohli skončiť aj s tým jeho životopisom. Už teraz to vyzerá, že je to Jaracim vymyslená postava. A to sme ešte neskončili. Ne, prosím, nespomínajme, lebo to vždy sklzne, ja sám to občas používam, ale to si nezaslúži Moritz. Hej. Hej, Teď, no, keby sme Jara Cimermana spájali so Štefánikom, veď preto vrám, ja že... si myslím, že to nerezonuje dobre v žiadnom prípade. Ten Jara Cimerman je téma, ale e, dávať to zároveň v reálnej histórii, no, to je reálna postala, hej, hej, hej, takže to, toľko k tomu, ale čo som ti chcem povedať je to, že my ešte stále nekončíme s jeho životopisom. Alebo my sme skončili pritom posledne, keď sme sa teda venovali jeho životu, že sa v Paríži stretol s Benjaminom Franklinom. Že ja, sa, Benjamin Franklin je bol americký vynálezca, nebol vynálezca, prezident, vynálezca. bol zakladateľom Spojených štátov amerických. Tak. On sa, myslím, preslavil aj takým tým výrokom, že sú len dve istoty na svete a to sú dania a smrť, áno, myslím. Áno. A to je ako dozaj lieta po internete. Čiže sa Benjamin Franklin a teraz, že tam sme si skončili, že oni sa poznali, oni boli kamaráti. No a teraz ideme asi do toho obdobia, kde kde Morris Benovský nejako sa dostal za oceán, konkrétne do Ameriky. No čo sa tam udialo? S Benjaminom Franklinom sa zoznámili a Uh, on, Beňovský sa snažil získať peniaze na svoju výpravu na Madagaskar. Stále ešte mu to baliť. hej bolo v hlave, to držal. Uh, chcel, pýtal to od Ludvika XVI, on tie peniaze Nemal? mu neposkytol. Jasné. Uh, pýtal to u Marie Terezie, na tomu jej syn Jozef II iba dal dekret, že môže kolonizovať Madagaskar pre potreby Rakúsko-Uhorska. Ale peniaze mu nedá. Peniaze mu nedal, bol dokonca aj na na anglickom dvore pýtať peniaze, že ako pre Angličanov to spraví, lebo však je mu išlo o komerčný, je mu išlo o zmluv, o biznis. Aby mm -hmm. sa tam dostal a potom ten, kto ho tam pošle, tak tomu môže obchodne vrácať to, čo on do nej investoval. To bol normálny investment, jak dnes. Mm -hmm. Ale ani Juraj tretí na anglickom dvore mu nedal takto milión, hej, v úvodzovkách, proste ten balík, ktorým by tu výpravu. No a e, teraz čo tá Amerika. Hej, lebo nakoniec on cez Američanov sa dostal na ten Maragaskar, to je dôležité, ale ešte predtým predchádzalo to že vtedy v tom roku 1782 Amerika ešte nebola nezávislým štátom, alebo teda, akože, myslím, že až 1782. Uh, Protože v tom období ona bojovala s Angličanmi mm. o tú svoju nezávislosť. To bola bojná o nezávislosť. Áno, hlavným veliteľom no, bol George Washington. A Benovský cez Benjamina Franklina sa dostal k George Washingtonovi. A keďže Morris beňovský sa vyznal v kolóniach a vedel to s vojakmi a vedel to s moreplavbou, ponúkol Amerike pomoc, že najmä žoldnierov v Európe, konkrétne v Hesensku, Hesenských Nemcov, prepraví ich do Ameriky na lodiach a tam budú bojovať títo Hesení za práva a slobodu Spojených štátov amerických proti Angličanom ako kvázi proti ja to Prečo im ponúkol takúto vec? Čakal, no to bol, to bol, to bol projekt, áno, áno. A samozrejme, keby toto obhájil, a, a, a je sedem listov, ktoré si vymenil Moritz Beňovský a George Washington. Sedem hm. listov je to, ako je opäť je to v amerických archívoch. Veľmi veľký Benelskolog a nadšenec je sám pán Teodor Sedžvik, veľvyslanec Spojených štávom na, štátum, na, Slovensku, na Slovensku, vývali, v Bratislave. Áno. A on tvrdí, že vlastne aj Moritz Beňovský, podobne ako George Washington, spoločne vlastne sa zasadili o nezávislosť Spojených štátov. Že oni v tej dobe bojovali za nezávislosť a preto aj z jeho pohľadu je to veľký Slovák, práve kvôli tomu, že on napriek tomu, že teda nebojoval za nezávislosť Slovenska, lebo vtedy to nebola téma, zasadzoval sa o nezávislosť inej krajiny a ponúkol, vtedy on tam došiel a ponúkol svoju krv, česť a ja neviem, svoje znalosti pre americkú revolúciu. A George Washington samozrejme prial veľmi, veľmi pozitívne prijal tento plán, ale nebol jediný, kto o tom rozhodoval. O tom rozhodovala rada vojny. A tam medzi tým oni uzavereli už mier Američania s Angličanmi na Súši a bojovalo sa niekde ešte v mori. Takže tým pádom, ako nebol aktuálny tento beňovského návrh, uh -huh. lebo to opäť chcelo peniaze. Hej? On vlastne pýtal, ako a peniazby, on im do si se posíli. Či on vlastne sa pýtal, či investujú do tohto projektu, ktorý vlastne im môže tú nezávislosť zrealizovať. Takže toto bol Beňovského pobyt v rokoch 1782-83 v Amerike. A nakoniec cez americkú obchodnú spoločnosť Mesonier a Colikofer získal vlastne tie peniaze, tú investíciu, ktorá bola vo forme lodi a tovaru. A tento Mesonier a Cullicofer ho vyslali na tú Madagaskarskú misiu, jeho poslednú, žal osudovú a on sa zaviazal, že bude im dodávať tovar a proste akože bude obchodovať s nimi a tým pádom oni budú mať obchodný zisk cez tie veci, komodity, ktoré on dokáže zabezpečiť. <hým> Takže ešte za, za, zaujímavé je to, že ten celý kofer po, nazval svoho syna po Moricovi Benovskom, ako Moritz August takže naozaj pre nich to bolo tiež niekto kto u nich zarezonoval keď mu dali peniaz dokonca on pôjnoval svojho syna po ňom a Moritz vlastne v roku 1784 odchádza z Baltimore zo Spojených štátov amerických na tieto americké obchodné lodi tá loď sa volala Intrepid odchádza popri ja neviem, Karibiku popri Brazílii tam dokonca oni niekoľko týždňov tam mali nejakú kolíziu s pličinou tak opravovali loď a potom išli ďalej cez Atlantický oceán okolo Mise Dobrej nádej, najprv do Mozambiku a z Mozambiku išli potom na, na západné pobrežie Madagaskaru. No, poslucháč z Českej republiky nás zase nepočúval od začiatku, ale prečítam ten jeho mail. Pýta sa, bol to skutočne Slovák? Nebyl to Maďar? Když jeho ocem byl Samuel Benny, ako píše Benny OVSZKY, plukovník no, 9. pluku maďarských úsarů a jeho matka byla Anna Révaj, baronka z maďarského rodu Uh, Veš tvar takto Tak to je. Ja, ja to uh, uvediem. O, to boli uhorskí húsári, akože to, to maďarskí húsári. E, predpokladám, že oni mali veliteľstvo vo Viedni, hej? takže mohli byť aj rakúsky husári. Každopádne to bolo uhorsko, ale to uhorsko, žiaľ sa prepisuje, alebo teda prekladá sa ako maďarsko. Ale uhorsko bolo uhorsko. V uhorsku žili aj maďari, aj Slováci, aj nemci, aj mejšanci. Proste samozrejme nikto čistokrvný, Ale Beňovský jednoznačne, ja som to teda hovoril v tej prvej časti relácie, jeho materinským jazykom bola Slovenčina, lebo otec pochádzal od Bytče pri Žiline a e, tým pádom to bolo sever Slovenska, kde boli naozaj Slováci, to nebolo pomedzie južnej hranice Slovenska a jeho mama bola Rozália Revajová z rodu Revajovcov, ktorí veľmi usilovali o to, aby držali slovenský jazyk. Oni boli a Turieste Martin. Hej. No dobré, a toto je a, a Peštvár medej je generál, za ktorého bola vydatá ešte pred tým Samuelom. To ste hovorili v úvode. A teraz toto, že to je váš názor, čo ste povedali, alebo toto je historikmi už podložené no to, a to, už o to, tom to nie je spor. Toto, čo hovorím, je historikmi podložené. Veľa sa zasadzujú o históriu, tú lokálnu históriu, tie vzťahy, tie rodokmene matriky a tieto veci. Hmm. Uh, Lubomír Bosek a Patrik Kíška vo Vrbovom, oni majú všetky tieto kroniky a matriky veľmi precízne naštudované a dokázané. Toto nikto nespochybňuje. A ten dôkaz, že Beňovský bol Slovák, je zápis v knihe študentov z Lícea v Júrii, kde jeden rok bol napísaný Moris Beňovsky ako uh, nobilis Hungaris, ale po smrti matky, kde naozaj čítali po slovensky, kde sú je záveď matky písaná v Slovenčine, v staroslovenčine. Uh -huh lebo sa písalo sa po Slovensku, len Slovenčina nebola uzákonená. No, jasne, Ale jasné, ešte tí ľudia aj slovenské vedeli písať. Samozrejme, úradne sa písalo buď v latinčine, alebo v Maďarčine, alebo samozrejme jazyk bola aj francúzština, šlachtický jazyk. Uh -huh. Ale Slovenčina existovala, tá Slovenčina sa zachovala cez tisíc rokov. Keby sa nezachovala, tak nemáme my prečo hovoriť po slovensky. Čiže tá Slovenčina kontinuálne medzi ľuďmi bola a tá záveď matky je, je zachovaná v slovenskom jazyku. A Moris Beňovský je po smrti matky zapísaný v tých knihách študentov hmm. ako pro nobilis slavus. Toto je písomný dôkaz, že Beňovský bol Slováka. Hej, ale to sme vrajím spomínali už v úvode relácia posluchača si nepočúval v začiatku. Dobre, poďme rýchlo, lebo máme už posledné minútky do konca relácie. Teda a Moritz sa plaví na americkej lodi, opäť na jeho vysnívaný Madagaskar. Áno. A teraz už ako, ako ob, v podstate obchodník... Ako obchodník, ako nezávislý, lebo on bol teda mal nejaké záväzky s tými američanmi, uh -huh. ale tam boli nejaké nezhody na tej lodi. Oni pristáli a po nejakých 20 dňoch, čo tam kotvili, tak boli nejaké nezhody medzi ním a kapitánom a tá loď ho opustila. Tá loď odišla. Tá loď ho opustila na Maregaskáre. Ja, on, samozrejme bol, a... on bol vyložený aj so svojimi druhmi, aj mal delá, aj mal tam všetko, čo potreboval. Aj. A tá loď odišla. A tá nemala odísť, mal tam ostať s ním, a... ale sa pohádali, odišli. A... Opäť s podporou kmeňov, tam boli ja neviem, Sakalava, alebo Antakarana. To bol, to bol Anta Oni kmeň... ešte stále brali ako kráľa, či už ani nie medzi tým? Či medzi tým uplynulo bol? 9 rokov. Ale Maurica obhájil tam, lebo on, on ovládal jazyk a on sa obhájil a prišiel tam na to miesto toho východného misu, ktorý mal už zmapovaný a vytipovaný z toho trojročného pobytu tým 9 rokov predtým a tam začal budovať svoj, svoju pevnosť, svoje Mauritániu tam chcel vybudovať, ako Mauriciové mesto. A tam budoval to opevnenie svoje a bol tam nejakých 6-7 mesiacov Takže ešte zďaleka nebol hotový s tým všetkým, čo tam plánoval. A vtedy tam prišli z ostrova Mauricius, keď sa dozvedeli, že tam Moritz je. Znova? A, a neníš vo francúzských službách. To znamená, že on bol vlastne niekto, kto im tam škodil. Hej? Lebo on tam bol kvázi ako nezávislý vládca. Hm. Oni si uvedomovali, že hop, že on tam má autoritu, on tam pozná pomery. A keď tam získa, ne, ne, proste nejaké svoje postavenie, tí Francúzi budú mať problém tam chodiť a kantriť tú krajinu a vyvážať otrokov. A už medzi tým vyvážali otrokov znova. Medzi hej tým už... tam robili najazdy. A, a to otrokarstvo bolo v celom svete, to hmm. nebolo len tam. Nakoniec otrokarstvo, no hej, tým... otrokarstvo ešte bolo 100 rokov po smrti v samotných Spojených štátoch. No jasné, len Moritz im tam zakázal otrokov. A Moritz povedal, vyvázať? že on nechce, aby oni odnášali ľudí z Madagaskaru. On povedal, keď... keď chcete otrokov, tak tu máte ryžu a za tú ryžu si kúpte otrokov na iných ostrovoch. On vedel, že tomu otrokarstvu nezabráni. Ale on, tých ľudí nebolo veľa na Maregaskare. A on tých ľudí potreboval na to, aby, aby tam budoval tú krajinu. No a oni vlastne proste prišli, povolali ostrostrelcov z indickej časti francúzskej kolónie Spondichère, ktorí prišli na ten východný mis a Morica Beňovského v tom prepadnutí vlastne mali ho za úlohu zatknúť, ale on sa bránil a v tej prestrelke ho zastrelili. Aha, a kolko ročných vtedy padol? Uh, on mal mať v septembri 40 a jeho zabili koncom mája, takže 4 mesiace pred, pred dovršením jeho 40 rokov. Čiže Francúzi ho zabili? ho zabili. A teraz, že dobre, tak a teraz lebo mám posledných 5 minút do konca relácia, teraz miesto, kde on padol je známe? No, je známe lokalita Kabest, možnože to sú nejaké 4-5 hektárov, kde padol, ale nie je jasný ten meter štvorcový, kde má hrob. To nie je jasné. A to je vlastne to, čo sa snažíme, my keď tam sme, hmm. klčujeme a robíme výkopy a už, už som tam proste niekoľkokrát bol a s, tými, s podporou tých domorodcov hľadáme jeho telesné pozostatky. A čo sa nám zatiaľ podarilo nájsť? Našli sme tam kovania z truhlice, ktorá možno, že bola plná nejakých, nejakého zlata, ale to zlato sme nenašli. Našli sme len kovanie z historické truhlice pomocou hmm. detektorov na kovy. Našli sme niekoľko guľiek, ktoré boli ručne vyrobené z toho obdobia. Potvrdili mi to historici v pamiatkom ústave mesta Bratislavy. Našli sme stopánok také podkovy, alebo také, ako ktoré obopínali petku. To boli vlastne podpätky z vojenských topánok z toho obdobia konca 18. a začiatku 19. storočia. z Európy. Takže našli sme tam dokazateľne kovové stopy, ktoré dokazujú, že tam pôsobilo na prelome 18. a 19. storočia nejaká, nejaká časť Európanov. No. Uh -huh. A to je vlastne, bavíme sa o roku 1786. No mohli ste nájsť aj niečo, čo používal, teda neviem, či priamo on, ale niekto z jeho povočníkov, lebo je to z toho obdobia, keď tam on pôsobil? Keď vravíte 18., 19., 100, 6, tak vtedy práve už, tam... Už potom, čo Beňovského tam zabili, tak už potom, ja neviem, kde sa rozprchli ľudia, čo prežili, či ostali niekde proste žiť, alebo zomreli prírodzenou smrťou, alebo sa vrátili späť do Európy. Každopádne už potom, čo zabili Beňovského, tak tá Mauretánia, tá Beňovského, to mesto, kde ktoré budoval na východnom mise, to už, proste už sa ďalej nerozvíhalo. Mm. Takže jeho smrťou vlastne tá jeho misia, a je ten jeho sen, e, mať tú kariéru na tej kolónii, nakoniec jeho manželka čakala. On vlastne tam malý s manželkou z toho Baltimoru, len manželka bola tehotná a tá manželka ostala u Benjamina Franklina. A čakala, Aha. že Benovský po, po ňu pošle loď, keď porodí a a proste bude už v poriadku. A akurát sa jej dostala smutná správa, že ho tam... A potom zamidí. sa jej dostala smutná správa a vlastne Benjamin Franklin potom jej pomohol k tomu, aby sa dostala cez oceán a potom aj s podporou slobodu murárov v Európe jej pomohol Zuzane beňovskej hňšovej aby sa dostala do tej beckovskej viesky, do kúrie, ktorá bola jej a dožila tam so svojimi cérami. Hmm. Ešte to je pekné, že Beňovská Zuzana e, prežila Beňovského Morica už 40 rokov. Ona sa dožila až roku 1826. Zomerala 1. marca. Dokonca prežila aj tie dve céry. alebo jediné dve céry sa dožili do dospelosti, majú deti, a to sú potomkovia potomkové Morica. Ona ešte prežila obidve dve céry a pochovával ju Pavel Hurban. Evangelický farár v Beckovskej viejske, ktorý je odcom Jozefa Miloslava Hurbana. No, Takže básik, je to také pekné, že vlastne e, e, Zuzanu Beňovsku pochovával otec Štúrovcov. Hej? Štúrovca, už a potom a ten aj nebol. tá správa o smrti Zuzany Beňovskej vyšla aj v bratislavských novinách, v, teda, v prešporských novinách, čo to boli vtedy. Takže tá správa sa dostala aj do nejakého titulku akože ako akože informácií, ktorý hm. už vychádzali noviny. Naozaj to znie ako z takého iba románu vymyslaného, ale toto nie je vymyslená vec, o ktorej sme tu dnes rozprávali. No dobre, na záver, čo vy teraz idete robiť? Idete pátrať ďalej? No, idem na Madagaskar. Hej. Ja, Kedy teraz, ja som spravil teraz dva filmy, ktoré sa týkali Morica Beňovského žije a odkaz Morica Beňovského, ale máme veľmi veľa natočených záberov, ktoré sú krajinné, sú o ľuďoch, sú v rôznych lokalitách. Ja si chcem teraz spraviť taký akože cestovateľský film, ktorý nebude o Moricovi, ale bude o Madagaskare, o tých ľuďoch, o tej krajine. Taký môj film, ktorý som robil ešte predtým, ako som robil Beňovského filmy o tým cestovaní, tak ja teraz robím na filmovom dokumente Madagaskar Veľká láska, lebo ja som sa do toho ostrova zalúbil. Stále sa tam vraciam. Chceme 5 dní venovať aj v bádaniu po Beňovskom hrobe, No chceme samozrejme aj niečo precestovať. Chceme ísť do Národného parku Andasibe, chceme ísť na východné pobrežie do Tamatave a Fullpointu, kde vlastne to je oblasť, ktorú Beňovský mal pod kontrolou, tam som ešte nebol osobne. Takže teším sa na to aj z badateľského, aj z cestovateľského hľadiska. Človek, pre mňa Madagaskar Ventil. Ja raz do roka mám takú tú očistú európsku, idem na tú južnú pologulu a tie tri týždne, čo si môžem dovoliť ukradnúť zo svojho európskeho času sú pre mňa baterkou na celý zvyšok roka. No dobre, ja si teraz trošku ešte ukradnem času, lebo mali by sme už končiť, ale toto ešte nechcem ukončiť, lebo ešte niekoľko vecí, ktoré by som s vami chcel dorozoberať, ak sa teda neponáhľate spať. Ja nie, dobre, ja som uh, tak, takto, že, že počujte, ale že vy keď toho Beňovského tam náhodou nájdete, už stratíte dôvod tam chodiť na ten Madagaskar, ne? Neobávate sa toho, že skončí motivácia? A ja ešte mám jednu motiváciu. Ja som aj kapitán. Mám kapitánsky certifikát. Samozrejme na menšie lode, ako chodil uh -huh. Beňovský. Myslím, že len do 24 metrov. Ale tam sa aj plaví, aj keď je to také malgažské. A Beňovský sa vtedy vylodil s tou americkou loďou Intrepid v jednej zátoke. Tá zátoka nie je presne jasné, ktoré. Ja to pozerám zo satelitov. Sú tri zátoky pod Misom Svätého Sebastiána. Je to na, na strane Mozambického kanálu a ja by som sa chcel do týchto zátok pozrieť. Jedna z tých troch je tá pravá, Benevského. Ťažko povedať, ktorá to bola. Ale keď tam prídem loďou, budem vedieť posúdiť že keby ja som bol ten námorný kapitán, do ktorej zátoky by som sa ukotvil. A chcem prísť na to miesto, kde ten Beňovský tých 20 dní tam bol s tou loďou, kým ho tá americká lodňa opustila. Uh -huh. Čiže je napríklad možnosť bádať po tej Beňovského zátoke, ktorá je nad pekným ostrovom Nusi B, to poznajú ľudia, čo trošku v Madagaskar majú, tam sú také rezorty, ale toto je zhruba asi 80 kilometrov ešte severne od ostrova Nusy B, a tam je zátoka, kde Beňovský prišiel poslednýkrát na Madagaskara, kde ho opustila americká loď a odkiaľ sa s podporou kmeňa Anta Karana dostal na východný mis, čiže na tú opačnú stranu Madagaskaru. O tomto všetkom, o čom teraz tu konkrétne teda myslím o tom dianí na Madagaskare, či už o jeho vylodení, ale aj o tom presnom mieste, kde ho mali zabiť a... To Máte skade tieto informácie? Sú na to všetko nejaké listinné dôkazy, ktorým ste sa povedzme priamo na Madagaskare alebo na Maurici dostali? Skade máte tieto informácie? Kde to je proste zachytené? No je to... zachytený v mnohých štátoch, v mnohých archivoch sveta. Stopy o Benovskom sú v Japonsku, v Číne, v Rusku, v Polsku, v Budapešti, vo Viedni, v exam en provence v Paríži, v Washingtone, v Port Louis na Mauriciu. Hm. Na Slovensku sú stopy po ňom. Čiže Beňovskí, tie informácie sú naozaj roztrusené a doteraz nie sú zmapované všetky veci o Beňovskom v mnohých krajinách sveta v národných archívoch. Ináč ho vnímajú, ináč ho píšu Rusy, ináč Číňania, ináč Američania a tak ďalej. Takže toto sú nazbierané informácie. Veľa samozrejme preto robia historici, polskí historici veľa spravili ohľadne skúmania Beňovského, maďarskí historici napríklad Djozu Lugoši z e, Univerzity Eštva na Löhra, ja myslím, ale to on sa venoval Beňovskému a teraz Afrika ako také, ale aj Beňovskému. Aj slovenskí historici sa tomu venujú, venujú sa tomu ľudia ako je Miromusil, ktorí teda bádajú a mali možnosť bádať po ňom počas svojho plodného života aj v zahraničí. E, veľa ľudí píšu knihy a, a treba samozrejme veľmi opatrne tie informácie vyberať a, a ich nejakým spôsobom vyhodnocovať Hej, lebo aj samotný Beňovský v tej knižke Pamätia cesty si napísal to, čo považoval za potrebné čiže nie všetko je to je, je faktografia ale dá sa zmapovať tieto veci a niektoré veci si treba aj uveriť v dnešnej dobe aj tým, že tam človek príde a zistí, ako to tam vyzerá. Mm -hmm. Takže uh, áno, vyzerá to ako rozprávka, tie súvislosti a veci sú také, že aj mňa fascinujú a preto to robím. Mm. A Peter sa pýta, že, a to som sa chcela ja opýtať záverom, že odkiaľ čerpáte peniaze na také cesty, akým spôsobom sa tam viete dostať? Lebo Madagaskar dodnes pre mnohých ľudí mimoriadne exotická krajina, tam sa proste nechodí na letné dovolenky. Madagaskar to stále ešte opradené takým, takým, niečím, takým oparom nedostupnosti pre slováka bežné. Aj to je to lákavé. Víte, že... ja, A, áno, ja no, ja môžem, môžem stávať, povedať, lebo my sme občianske združenie Morica Beňovského, je naozaj neziskové, nežijeme z neho, ja neviem, možno 2-3 tisíc euro sa nám podarí získať ročne cez 2%. Takže žijeme aj z 2% a keď som robil filmy, tak jednak to boli možno nejaké ľudia, partneri, ktorí ma poznali a prispeli na film. Čiastočne či nás podporil audiovisuálny fond, ten prvý film koprodukoval aj RTVS, Slovenská televízia. Takže boli to tak čiastkovo zohnané peniaze, veľa peniazy tam dávame my sami. Mhm. Ja mám proste tým ľudí, ktorí tiež sú nadšení pre toto a naozaj my to tak pomaly skladáme. Ja mám tu výhodu, že Uh, pracujem ako projektový manažer, živím ma projektový management a ja pracujem pre americkú spoločnosť na Slovensku a tým pádom akože mám uh, príjem, ktorý je na slovenské pomery slušný uh -huh. a viem si z tohoto ušetriť nejakú časť, však človek keď raz za rok ide niekam, tak stojí to peniaze, ale akože nie sú to, ja neviem, 10 tisíc eur, hej, dá, dá sa na to ušetriť, je to uh -huh. naozaj taká drahšia dovolenka, ale keď človek má váše na srdce pre niečo, tak buď to spravím, veľa, veľa napríklad hodnoty vo filmoch je naša práca. Či už je to režisérstvo, alebo scenaristika, alebo samotné natáčanie, tak samozrejme niečo musíme platiť profesionálne. Ja som tam mal režiséra, on žil z toho. Kameramana, on žil z toho, alebo ja neviem, keď sa to robí v štúdiach. Ale veľmi veľa roboty, naozaj tie ľudia moji, aj im chcem poďakovať, všetky spoluprotvorcovia mojich filmov, veľmi veľa roboty, či už je to Miromasica ako, ako zvukár odrobili bez nároku na nejaké honoráre, a, a toto je vlastne zhmotnená robota. Hmm. Takže určite e, treba mať peniaze, neda sa to robiť bez peňazí. Letenka stojí na Madagaskar teraz, keď ideme. To je z Viedne do Paríža, z Paríža do Antananarivo, ešte z Antananarivo letíme do Sambava a odtiaľ ešte sa presúvame niekam a... do džungle. Eh? Takže niekedy sa cestuje do džungle, raz sme cestovali 4 dní. Prvý deň sme začali v obedni a štvrtý deň večer sme došli do tej džungle za Moricom. Takže tá cesta je dlhá, není to až také civilizované a tá letenka stojí samotná 1500 eur. Takže to je, naozaj to nie je lacná vec, ale človek, keď za niečím ide, tak, tak to správy. A že nie je to tam civilizované, no nie je to tam civilizované, ešte ten Madagascar ešte. No nie je to tam ešte. civilizované, práve ešte. to je na tom úžasné, že človek je tam v tej džungli, tam tí ľudia, pravím, tam nie sú inžinierské siete, elektrika, tečúca voda, tam majú nejaké dve studne, majú tam oceán, majú tam rýžové polia, majú tam džunglu, alebo džunglu, no proste sú to porasty, Žiaľ, klčujú to a predávajú alebo teda vyvážajú na čínske lede aj palisandrové drevo. A to treba povedať, že Madagaskar má veľký problém s ochranou prírody. Hmm. Tí ľudia si to neuvedomujú, že si kantrie vlastnú prírodu za pár grošov. A číňania to zneužívajú a všetci sú skorumpovaní a ešte policajti, ktorí sú podplatení, na to dozerajú, že či to nakladajú dobre. Takže toto sú taká tínista stránka tej civilizácie. Ale na druhej strane tí ľudia sú tam príjemní, usmievaví, milí podľa mňa majú tú hodnotu, ktorú my nemáme. Oni nás majú čím obohatiť, aj keď oni by chceli ísť do tej Európy, chvala Bohu, je to tý, toho gumenou loďkou trošku ďalej, ako mm. na Ostrov Kos, ale e, oni si nevedomujú, že oni sú šťastní práve tam. Uh, otázka od Mateja, jedna otázočka že či nechce do budúcna publikovať niečo ako sumár týchto informácií, alebo že či sa dá takáto nejaká kniha zohnať, sa vás pýta poslednáč. Ja, toto je niečo, čo aj mňa trošku mrzí, lebo ja veľa jednám, veľa organizujem, veľa cestujem, filmujem, študujem materiály a ne, ja ešte pracujem ako projektový manažer pre americkú spoločnosť a občas si zabehnem nejaký maratón a nejaký ultrabeh cez hory lebo ja som taký náčený bežec, ale to chcem povedať, že málo času ostáva na to, aby som niekde sedel a písal. Veľa ľudí mi hovorí, že tie informácie, ktoré mám, aj čo sa týka vzťahu na Madagaskare, ja tam sledujem tie rodiny a proste tie, jak sa to vyvíja od jednej cesty k druhej ceste, tí sa zobrali medzi tým, tí sa medzi tým zase rozviedli a tam tam má dieťa v 15 a tam proste ako, tam sa dejú veci, tam každý rok zažívam nové príbehy tých istých ľudí. Takže to je také príjemné sa vrátiť niekde, kde ma poznajú, kde ma čakajú a, a, a kde ja vnímam, že ako sa posunuli za ten rok. Tak to sú veci, ktoré naozaj by občas si zaslúžili nejaký, nejaký dom v stráne, ak písal Martin Kukučin na Ostrove Brač. Takže dalo by sa niečo o Madagaskare písať, ale veľmi pekne píše Arkadi Fiedler, to je polský autor o Madagaskare, vyšli nejaké knižky aj v Slovenčine alebo v Češtine a on, teda on prežil na Madagaskare, on sa tam aj oženil a potom sa vrátil o 30 rokov neskôr na Madagaskar on píše veľmi krásne o tých ľuďoch. Tie etnika a tie ich zvyky a tie ich obyčaje ako naozaj sú veľmi jedinečné a je to naozaj krajina, ktorá není Afrike, není ani v Ázii. Madagaskar je sám o sebe svetom, ktorý je veľmi osobitý a nedá sa s ničím porovnať. Hmm. No ešte sa poslucháč pýtal, že ste sa nejaká kniha nedá o ňom zohnať niekde. O tak, No o No áno, Pamätia cesty. To je podľa mňa kniha, ktorú odporúčam. To je jeho pôvodný e, román, ktorý on to pôvodne písal, aby napísal o sebe niečo, čo ho predá a získa mu peniaze, aby sa dostal na ten Madagaskar. Čo on to písal ako marketingový materiál, ktorý má reklamovať jeho samého. Hmm. Nakoniec to malo ten osud, že sa to stalo Bestsellerom svetovým, ktorý, ak som hovoril, vychádza 220 rokov nepredržite aj čítaný. Čiže ja odporúčam o Beňovskom si prečítať, to sú dva zväzky, knihy Pamäti a cesty, to je taký červený obaltoma, vyšlo to v nakladateľstve Lúče v roku 2007 a stále je tak nejak dostaniu ja dokonca, ako je napísané sa dá zohnať a nem stojí jeden zväzok 10 euro a jeden píše o tom o jeho kamčaskomens extempore jak, jak, jak sa tam dostal, jak odtiaľ utiekol a druhý zväzok píše o tom, jak bol na tom Maregaskare a teda u francúzského kráľa na Mavriciu a na Maregaskare na, Teraz sa rozpísali poslucháči, čo je samozrejme fajn, studiozavinač slobodnyvyselac.sk, to je mail, kam nám môžete písať, sme síce mali končiť, ale to nevadí, môžeme kľudne potiahnuť uh rozpísali sa... Počkajte, kde to mám? O, teraz to ani neviem. Ihaj tuto Miro píše, že či na Madagaskere miestni občania, ktorých tam stretávate, že či poznajú Beňovského? No oni... To je, oni žijú pre prítomnosť. Mnohí poznajú Beňovského aj cez nás, poznajú Beňovského, lebo tam je nejaká ulica. Poznajú Beňovského aj miestni sprievodcovia, lebo oni majú napríklad Beňovského vo svojich príručkách. Hmm. Oni keď majú, lebo však akože je to trošku možno aj o príbehu, eh? keď tam niekto dojde Európan a on mu povie o Beňovskom, tak samozrejme, ale majú to v tých popisoch svojich. Hmm. Ale aby bolo jasno, Malgaši sú ľudia, ktorí dokážu žiť v, predovšetkým v prítomnosti. Ich nezajúma, čo bolo včera a vôbec nemyslia na to, čo budú mať zajtra. Oni, keď majú niečo, tak to zjedia a ráno sa zobudia a znovu idú. Oni, tým, že tam je stále teplo, nerobia skládky, jak u nás na kysuciach, musia jablčka dať na zimu niekam a zemiaky, tam to neriešia. Tam žijú tí ľudia z odňa na deň. Žijú ako deti. Hej. Možno, že ja neviem, u nás žijú možno Rómovia, takže proste občas nemyslia na to, čo bude zajtra. Oni žijú prednešok. Žijú so srdcom, žijú s vášňou. A napríklad tam jeden z prievodca starší bolo, on mal prievodský certifikát a bol napísaný, že rok narodenia a tam mal napísané, že okolo roku 1958. Toto bolo oficiálne napísané. Čiže oni keď nevedia, kedy sa narodili, tak ako majú vedieť, že čo bola história pred 220 rokmi. No a druhá vec je, na tom mieste, kde Beňovský padol, tam je teraz dedinka Ambody Raffia, ale tá dedina má zhruba asi tá vznikla asi v roku 1940. Čiže a Beňovský tam bol v roku 1786. Uh -huh. To znamená, tam medzi tým boli Merino kmeň, ktorý tam podroboval si Madagaskar. Tam nejaké kmene poslali preč, alebo ich vykinožili, potom nejaké sa presunuli. Čiže tam nie je taká kontinuita, že tí ľudia, za ktorými ja teraz chodím, ich otcovia poznali Beňovského. Nie, nie. Tam tí ľudia, ktorí tam žijú, tak ich otcovia sa tam nasťahovali, ja neviem, pred 70 rokmi a zriadili tam dedinku. Takže to je... To je dynamické na to špeciálne v týchto odlahých lokalitách, kde nie sú veľké mesta. Takže tam nie je tá kontinuitá, aj tá história nie je tak poznána. Hmm. A tí ľudia už vôbec, tí sú jednoduchí v tom, že oni akože neštudujú históriu. Oni naučia sa francúzštinu, lebo to je jazyk, ktorý ich spája tam. Akože, alebo teda je jeden z úradných jazykov, hovoria pomalgašsky, hovoria svojim dialektom, ktorý ja sa stážim učiť a žijú tam pre tú prítomnosť. Hmm. Ešte jeden mail, ale to už prišiel skôr, takže tam už vlastne aj sme sa k tomu vyjadrovali. Beňovský je náš hrdina, pravda a super, ale ako ste spomínali o paluskom, myslím, že Palusky musel byť dosť veľké, pulasky, pulasky, pulasky, pulasky, tak, pulasky. Aj pulasky musel byť dosť veľké zviera, prepačte, tak sa hovorí, keď aj v Amerike je abnormálne uznávaný, vraj bojoval za Ameriku. Moja otázka je, že či sú nejaké ulice, o to sme sa už o tom bavili po našom slovensku, na slovensku po beňovskom označené a na záver pozdravujem najprv Beňovského až potom Pulaského, ale najmä vás aj poslucháčov. Závam Ďakujem veľmi pekne. Hej, hej. Hovorili sme, že mojou snahou je naozaj presadiť, aby v Bratislave bolo pekné a reprezentatívne námestie pomenované po Moricovi Beňovskom a ak sa to podarí, tak to bude dobrá vec. No a keby to nebolo len v Bratislave, ale ešte nebolo no, ideálne. Ešte raz, či... my sme hlavné mesto, no a keď Budapeš má ulicu a on tam nebol, no a preto ten Beňovský, niekto sa ma pýtal, a čo má Beňovský s Bratislavou? A tak Čo má Beňovský s Bratislavou? Minimálne, keď sa presúval medzi Vrbovým za Mario Tereziou do Schönbrunu do Viedne a za Jozefom II. tak musel cestu Bratislavu prechádzať. Hmm. Nedalo sa ináč nejísť, len z Vrbového. Do Viedne bola cesta cez Prešporok. Takže keď nič iné, tak cestu Bratislavu prechádzal, určite sa tam zastavil. A ešte jednu pikošku chcem povedať, <kým> uh -huh. lebo tie osobnosti, ktoré sa spájajú s Benelským, hovorili sme Washington, Benjamin Franklin, to je Amerika. Hovorili sme Ludvík XV., Ludvík XVI., Maria Antoaneta, hmm. to je Francúzsko. Hovorili sme uh, Maria Terézia, Jozef II. Hmm. Hovorili sme Kazi, Kazinu Špulásky. Hej? Juraj uh, Anglický. Uh, Juraj III, aj keď ta, tam pýtal, peniaz nerostal. Hej? Není to až taký veľký prienik. Uh, hovorili sme James Cook. Hej? Uh, ale napríklad, akože možno teraz už tí ľudia sa budú chytať za hlavu, ale Giacomo Casanova. No. To Giacomo Casanova. Je, je, na je to niečo, že... Oni sa stretli, keď išiel Beňovský z Úhorska, do Paríža, tak sa stretol s Giacomom Casanovom, ktorý bol tiež generačne starší od Morica. Stretli sa spolu v belgických kúpeloch SPA. A na Kasanovu tak zapôsobilo toto stretnutie. Nikto by sa o tom nedozvedel. Ale Kasanova, keď na zámku Duchcov, kde dožil svoj život, zomrel v roku 1793, písal svoje pamäti, kde hedonisticky písal hlavne o svojich milostných avantúrach a o tom, jak tú no, Kasanova, Európu Kasanova, hej, nemusíme detailizovať tak očarilo ho stretnutie s Moricom Beňovským, ktorý mu hovoril údajne o kráse malgašských žien. Že ten Madagaskar je nádherný aj tou, tý, tými malgaškami, tý, tými, vlastne tými mulatkami, ktoré tam žijú, to kmeň vecimi Saraka, stále tam ten kmeň becimi Saraka je, samozrejme sú to už ďalšie pokolenia. A vtedy sa to normálne tomu Kasanovovi akože zapáčilo, že on už pozná chuť európskych žien, ale ešte neokúsil malgašské. A on vtedy bol taký, že Ježiš, on musí s tým Beňovským, lebo vtedy Beňovský sa chystá na ten Maregaskar, že on musí ísť s Beňovským na ten Maregaskar, aby to zažilo na vlastné oči, uši a ruky a všetko. Mm. A samozrejme to sa už nezrealizovalo, lebo Beňovský medzi tým ešte dlhé roky hľadal tú podporu, až nakoniec išiel z Ameriky. Ale napriek tomu toto stretnutie bolo pre Kasanovou také významné, že na tom zámku duchcov v tých pamätiach píše, nespomína meno Beňovský, ale spomína, že bol to mladý, nadšený a taký charizmatický uhorský šlachtic, ktorý mu hovoril o Madagaskare a kráse malgaských žien. Hm. To už naozaj znie tak neuveriteľné, ale toto je tiež doložené, toto ich stretnutie. Hej, no historicky. musím sa ja dostať tým kasanovým pamäťam, lebo to není také jednoduché. Kto by mal možnosť, tak nech mi napíše. Hmm. A skade máte túto informáciu? Že... Je, je to uvádzané, je to uvádzané ja to mám od Mira Musila, ale ako je to potvrdené, dokonca aj Kasanova bola aj v muzikálii ako, ako postava, takže je, je až tak, neprižil toľko s beňovským ako uh, Benjamin Franklin, ale to, jed, to jedno stretnutie na toho Kasanovu tak zapôsobilo, hmm. že uvádza vlastne to stretnutie a Maregaskar vo svojich zápiskoch. Vo Poslucháčovi z Českej republiky nedá ešte stále pokoj ten, uh, tá národnosť, Beňovského a píše, že až si posluchači přečtou pamieti a cesty, v obou týchto knihách sám sebe prohlašuje Beňovský za Poláka. Ale to asi nepřečtete, co? No, tak som prečítal. Takže v tých pamietoch sa označuje za A takto ešte raz. Beňovský o sebe niekedy vyhlasoval, že je Horska, niekedy povedal, že je Poliak, niekedy proste on o sebe to povedal, čo, čo bolo pre neho najvýhodnejšie vtedy. Hmm. E, dokonca niekde hovoril, že bol Francúz, lebo francúzský služba hájil vlastne záujmy kráľa na Madagaskare. Ale čo je dôležité, kdo bol jeho otec, kto bol jeho mama a akú reč v detstve používal a aké spísomnosti v akom jazyku po ňom ostali. A to je Slovenčina. Hmm. Pozerám ešte rýchlo do mailov. Máme tu ďalší od Milana. Ahoj do štúdia, pozdravujem a ďakujem Milan Antol spolu, autor muzikálu Moritz Beňovský nám napísal. Milan Antol tak ho pozdravujem veľmi Áno, tak a musím ja ešte poďakovať, lebo ten muzikál už mal muziku, ale ešte nebol zrealizovaný, nebol donesený na, na dosky, ktoré znamenajú svet, lebo mal premiéru na prelome novembra a decembra v roku 2013 v štátnom divadle v Košiciach autory mm -hmm. autori muzikálu sú Milan Antol Adrian Harvan, muziky, Milán Tolia režisér a myslím, že Vlado Karáus robil texty. A ešte ja som už mohol používať, mal som od Milana Antola dovolenie, že jeho muziku z toho muzikálu som mohol vo svojich dokumentárnych filmoch použiť. Tak <laughs> tak že to pekné, to teraz... bolo pekné. A potom Milan zase povedal, že dobre, a ja potom tvoje filmy dávam ako upútavku pred muzikálom. Takže tak sme si spolu mm. ako pekne toho Morica navzájom vyšerovali, <laughs> ale <laughs> pozdravím veľmi Milana, lebo je to veľmi pozitívny, tvorivý človek a je to opäť niekto, kto tiež venoval tomu Beňovskému 6 alebo 7 rokov života a stále mu venuje ďal Takže je dobré, že máme takýchto ľudí viac a že spolu vytvárame nejakú synergiu a prinášame o tom Beňovskom svedectva aj v umeleckej rovine aj vo faktickej rovine. No inak, dobre, že nám píše, môžete nám poslať nejaké cd z toho muzikálu a my tu potom môžeme hrať vať, hrať vlastne hudbu z toho muzikálu. No ľúto mi je, že to ho tu nemáme, lebo nenapadlo mi toho, to sem priniesl. Ale som si... vám ja mohol povedať, ale tiež mi to nenapadlo. No, Janka píše, že kde si sa dočítala, ale ja som to čítal tiež, teraz neviem či to nebolo v denníku z Meč, kde tiež mu tam venovali a tam, tam bol taký titulok, že či to nie je náhodou klamár a to. tak Ona vraví, že čítala o ňom aj také veci, že z voca žien, kriminálny, utečenec, uh, hochštaplér, ktorý sa veľmi túžil niekým snad, že takéto veci sa o ňom dočítala ho ako počúva. No, ako bol dobrodruh v tom zmysle, že vtedy bola naozaj doba dobrodruhov. Vtedy tí ľudia plávali cez oceán, dobíjali nejaké územia, prinášali nové poznatky a to vyžadovalo. To bolo vtedy normálna čerta tých ľudí, že museli trošku byť priebojní Určite sa stalo, že Moritz pri tých svojich vojenských výpadoch alebo čoho aj niekoho zabil, hej, ale povedať, že je vrah, ja by som tak, že to to. Je, alebo že bol otrokár, hej, no však otrokári boli aj 100 rokov po ňom americkí prezidenti. Proste bola doba, ktorá prinášala za sebou nejaké zvyky alebo nejaký štandard, ktorý nemusí byť úplne v súlade s našim vnímaním. Mm -hmm. Toto je dôležité. Dôležité je to, že ako on dokázal preniknúť do priazne svetových významných osobností a čo tie osobnosti jemu na základe toho priniesli alebo umožnili s ním robiť. Takže e, áno, môžeme Morica začať prezývať aj takto opozične a dávať ho do negatívneho svetla. E, ja si myslím, že tým, že dokázal to, čo dokázal, by sme ho mali vnímať pozitívne a vyzdvihnúť to, čo dokázal. Mm. Ja som si rýchlo medzi tým našiel, už som to našiel, ten článok taký, taký názov nie sú, ale inak aj vy sa tam spomínate v tom, v tom texte. Zaň taký názov, na smečku to vyšlo, že kráľ Madagaskaru alebo klamár a Rojko. Uh -huh. A začína sa to takým tým konštatovaním, že Moritz Beňovský by nebol tým, kým bol, keby nebol toľko klamal, že bol tým, kým nebol. Áno, dobre, dobre. Áno, určite. E... Klamár a Rojko. No Tak ako vymyslel si, že sa narodil 5 rokov skôr, no tak toto to bolo klamstvo. Dokonca píše to vo vlastnej knihe. A Rojko bol určite, však to je. Ja som tiež Rojko a neham bym sa zaň. <laughs> opäť napísal pán Antol, že že v dokumentoch zo školských čias uvádza sa Moric to je vlastne jeho odpoveď smerom k tomu českému poslucháčovi, že v dokumentoch zo školských čias uvádza sám Moric Beňovský, že moric Beňovský šľachtic slovenský. Áno. Že tam je to teda explicitne Áno. uvedené. A to máme v Modre, v štátnom archíve, <coughs> je ja som osobne to videl, bol som navštíviť Modranský štátny archív a tam sú tie knihy Líce a študentov Líce a tam je to uvedené. No, dnes sme sa síce venovali predovšetkým Moricovi Beňovskému, ale tak sme často zavítali aj smerom k Štefánikovi, sme ich tak porovnávali, čo všetko mali spoločné. To je už teraz taká moja otázka záverom, sme si to natiahli o pol hodinku, už to ukončíme presne o 23. Nechystáte sa nejako takto podrobnejšie zmapovať aj cesty Milana Rastislava Štefánika a po jeho stopách prebehnúť sa a niečo tam po ňom zháňať, hľadať. Keď hovorím, že Moritz z je obrovské sústo, lebo sa mu venujem 6 rokov, ja mám pocit, že Milan Rastislav Štefánik je ešte väčšie sústo. Ešte väčšie, ešte väčšie sústo. Samozrejme, lebo o ňom je ďaleko viac informácií tým, že žil o 134 rokov po Moricovi, alebo narodil sa 134 Ej. rokov po Moricovi. Ale ja si myslím, že Štefánikovi sa venuje veľa ľudí a mapujú ho. Keby som ja sa mal začať venovať niekomu inému, tak by som možno išiel skôr toho hadíka, by som vyzdvihol, ktorý vlastne bol v ten husársky kúsok tam spravil, e, keď ozbíjali Berlín rýchlým útokom tí husári rakúsky, alebo ja neviem, by som sa možno venoval nejakým slovanským martýrom, ktorých popravili iba za to maďarskí žandári v nejakom meru 8 rokov, lebo neprehlásili o sebe, že sú maďari a oni ich popravili kvôli tomu. Holubia a Šulek sa volali alebo aj ten Jan Andrej Beňovský, ten Beňovského, ten podmaršal císarskej armády, alebo proste kopec osobností, ktoré sú veľmi významné a sú slovenského pôvodu a zaslúžia si rovnako podobne priniesť na svetlo sveta, tak ja si myslím, že sú aj iné osobnosti. Takže ja by som toho Štefanika možno tým, že mám voči nemu úctu a vnímam to ako veľmi vážnu tému, prenechal ľuďom, ktorí sa mu venujú a proste mm. viem, že píšu o ňom knihy, točia o ňom filmy a je to veľmi dobré samozrejme. Takže ako Štefánika mám rád, si ho veľmi vážim, ale že by som sa ja mal ambície do neho pustiť. Niekedy mám chuť už nepúšťať sa do ničoho, ale si tak cestovať a užívať. <laughs> Takže... Mne sa chodíva tak často uh, jeden astronom slovenský, volá sa Vojte Hrušín, a on sleduje Slnko a všetko okolo Slnka. A jemu mimoriadne ako astronomov vyúčaroval astronom Milan Rastislav Štefánik. On o ňom napísal aj knihu a myslím, že v piatok by mal byť opäť tu v relácii u nás, ak teda vyjde to všetko. Ale čo chcem povedať, on zase tak mapuje ten život Milana Rastislava Štefánika. Štefánik bol aj na Tahiti. Neviem, aj Beňovský sa dostal na Tahiti, či nie? nie, nie na nie, Tahiti nie. nie. nie. No, nie a... Bol na Haiti. Na Haiti. Na Haiti, bol, ale to je trošku inde, to je v Karibiku. A... Ale na Haiti bol, myslím, aj Štefánik. Je to možné? Na no, bol aj moricou brat. No, no. A <laughs> teraz, čo som tým chcel ale povedať, že to je zaujímavé, čo zase vás dvoch spája, že aj on hovorí, že on teraz bol sledovať uh, zatmene slnka posledne, kde si na nejakom atole, tata to je práve v tej oblasti tam. A on presne to ste hovorí, čo vy, že ten život tých ľudia tam, že to, že sa vôbec tomu Štefánikovi nečuduje, že, že tam chcelo zostať žiť, že sa mu tam tak páčilo. A vy vlastne toto isté hovoríte ale o Beňovskom, že vy sa mu vôbec nečudujete. A o že, Madagaskare. A, o, a vy zase o Madagaskare. Čiže musí to byť zaujímavé proste zavítať na takéto je. Tam vlastne treba ešte to podľať to, že ja keď sledujem tých ľudí, ako tam žijú, tam presne na tom mieste, kde on padol, aj keď to už je iná generácia, ktorá tam premigrovala. Ale ja stále tvrdím, že ten život, spôsob života, vnímanie, tá, tá mentalita tých ľudí je presne taká istá, ako bola pred tými 230 rokmi, keď tam bol Moritz Beňovský. Čiže tí ľudia sa nezmenili. Ja, ja keď som s tými ľuďmi, viem presne, ako to cítil ten Beňovský, tak cítim s tými ľuďmi aj ja. Oni sú akože veľmi zdielní, priateľskí, taký proste aj majú pokoru, aj samozrejme treba k tým pristupovať patrične, netreba tam prísť a tváriť sa, že ja som ten yes, biely, yes. a ja som ten nadradený, pre Boha nie. Ja tam naozaj chodím ako semerovný, ako proste máme veľmi dobré vzťahy aj s tým mm. sprievodcom, čo tam je a čo teda nám robí v styčného dôstojníka, keď kopeme v tej zemi a hľadáme kosti, to sú citlivé veci a veľmi mám rád tam tú mentalitu a aj za tým sa tam veľmi rád A uh, Jozef vám píše tak familiárne možno aj poznať, že Vládko, výzvou je aj hľadanie hrobu Zuzany, teraz neviem, Honšovej, Honšovskej Asi ja predpokladám, že to je asi Joško Dermek. A podobne ako nevieme, kde je hrob Morica Beňovského z roku 1786, nevieme dnes ani, kde je hrob Zuzany Beňovskej, rodenej Honšovej mm -hmm. z roku 1826. To je ten hrob, kde ju pochovával ten Pavol Hurban. Takže nevieme ani to, lebo to je pri Beckovskej vieske, tá je spustnutá, tam no. už nie je nič po tej kúrii a údajne aj ten hrob sa nenachádzal niekde na cintoríne, ale nachádzal sa niekde v priestoroch tej kúrie, že oni ju pochovali niekde blízko prídome. dome. Niekedy pochovali tak, že nemali cintorín spoločný, ale pochovali toho človeka aj. pri dome niekde. Čiže ona niekde tam okolo tej kúrie, ale tým, že to je všetko už úplne iné, tam je nejaké pole už preorané, tak ono by sa dalo bádať potom nejakými opäť geofyzikálnymi metódami. Uh, ja neviem, či do toho idem. No. <laughs> ešte počkajte, nemáte morica, ešte nehľadajte e, ženu jeho najspoň. Ale súhlasím s tým, že aj hrob jeho manželky z dnešného pohľadu nie je známy a nie je určený. Mm. A vy na to hľadanie väčšinou tie detektory kovou, alebo máte nejaké špeciálne? Ja som tam mal všetko, Pinty? asi 4x detektory na kovy, mali sme tam geofizikálnu metódu odporového profilovania s geofizikami a proste všetko, možno sme tam trepali sondy, kadiaké prístroje kývadlo som tam mal od Jasnovicov a proste už, ale teraz ja tam chodím len tak. Ja tam chodím na to, že poznám ten terén, viem, čo sme prekopali, viem, kde by mohlo, keby ja som ho tam pochoval, no tak kde by som ho pochoval, tak asi týmto spôsobom idem a vykopeme kus zeme. Keď no a už tak... sa to pomenilo za tú dobu, viete. Aj ale kopce, sa, aj ten relief tých kopcov za tých 230 rokov by sa nemal zmeniť výrazne. Služby bosorek už nevyužijete, pravíte. E, Indície mám, tie stále mám, tie sú stále platné, takže aj, aj na ne sa častokrát akože no, vychádzam nie. z nich. Tak, ale indície boli a nenašli ste to tam, tak evidentne sa mýlili, nie? Tak ani, ani, ani sebelepšia bosorka vám nepovie presne, <laughs> že tento meter je ten pravý. No. Je možné, že moja manželka mi hovorí, že keď tam budem, tak ti ukážem miesto a ty to tam vykopeš a tam to bude. Hey, takže možno, to? Že takto to Manželku neberiete za so sobou tam? No ja ju neviem. nahováram, len to je dlhá cesta, ktorá je není ani úplne lacná. Hmm. Ja hovorím, treba tam ísť na mesiac. No. Ona nejak má problém s tým ísť na mesiac, alebo na tri týždne. No, tak, no ženy, tak, maj, sem tam majú problém. No, že to je. Takže ona má nejakú robotu, nejaké termíny, nejaké pravidelné veci, ktoré musí ako... Mm -hmm ako účtovník odvádza, či sú to DPH, alebo výplaty robí, alebo čo. A Ale... Ale medzi to sa ťažko cestujú. Tak a počupe, také, povedzte, že nie je, že koľko, tri mesiace? Nie tri mesiace, tri, mesiac. tri týždne, také, mesiac. Tak povedzte, no. že tak nie, nie na tri že budeme tam bývať. Možná no, furt. Čo to je dobre, akože iba jednosmernú letenku. No, No, na to by ste vás asi nezlomili. No, to, to, to. to je prvá otázka. Majú tam sprchu a je tam záchod no, a toto hneď. No a teraz, keď na obidve otázky poviem, že v princípe... Že nie. Nie. No, a že to... veď máš more a Myslím, sme do no. Poznám. Dobre, v každom prípade ďakujem veľmi pekne môjmu dnešnému pre mňa veľmi zaujímavému hostovi, ktorého som tu dnes mal, konkrétne Vladimirovi Dudlákovi, ktorý okrem iného teda, že je to skúsený cestovateľ, ako ste mali možnosť počuť, je to aj riaditeľ Združenia Maurica Beňovského. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste merali cestu až sem ku nám do Banskej Bystrica, že ste nás teda poinformovali o tejto historii, ktorá je, vravím, pre nás mnohých zabudnutá, neznáma. Ja ďakujem tiež aj všetkým poslucháčom, ktorí vydržali až do takejto neskoršej hodiny. A teda chcem tak apelovať, že naozaj tá uhorskou je naša história. Či niekto má rád Mórica, alebo nejakú inú osobnosť, je pekné sa trošku oprieť o to a mať tu hrdosť, že to sú ľudia, ktorí polislovenského pôvodu, mali slovenský jazyk, udržali ho až do dneška, vďaka čomu aj my môžeme dneska rozprávať. Hmm. A máme sa o čo oprieť. Naozaj tá naša história má kopec osobností. A a každá z nich má určitú hodnotu a spravila niečo aj zlé a spravila niečo dobré, ale každopádne niečo dokázali tí ľudia. To je jednoduché, to je presne to, ako keby niekto prišiel po nás, Takže ja neviem, 300 rokov. Ja som hrdý na to, že som slovák, a som mm. hrdý na to, že také osobnosti máme. A rovnako ako povedala pani Julia Hautová, potomkyňa po Moricovi Beňovskom, žiaľ už je neboha, my sme ju točili, ale už sa nedožila premiéry firmy odkaz Morica Beňovského, pozdravujem celú jej rodinu. Veľmi zaujímavá dáma, a historička, mm -hmm. ktorá mala celý ten e, rodostrom Morica po jednej z jeho cer zmapovaný a ona povedala, som hrdá, že som Moricova, beňovského potomkyňa, som na to mm. hrdá. No, dve veci chcem povedať, že poprvé, že to, keď sa nehlásime k, k Rakúsko-Uhorsku, to je presne to isté, ako keby sme, že príde niekto v 200 rokov po nás a teraz povie, že my sme tu boli v, v rámci Európskej únie združení a povieme, že no, ale to sme by neboli Slováci, to sa, to sa nám ne... No nie, takisto presne, ako teraz Európska únia, tak kedysi dávno bolo Rakúsko-Uhorsko a presne takto boli rôzne tým. národy. A druhá vec, čo som sa chcel spýtať, že teda ona zomrela a ešte akí potomkovia po ňom žijú, kto žije? Nemusíte ako menovať mená, to, to ma nezaujíma, ale čo? Tak sú jej deti, jej brat, sú dve vetvy po obydvoch dcerách. Mm -hmm. Či sú to Sakmarihovci alebo očkajovci, lebo cery vlastne sa vydali a stratili meno beňovského. A boli, bolo to už len popraslici, ale, ale tí Aha, ľudia tak. sú nielen u nás, oni žijú v Chorvátsku, žijú v Amerike nejaká odnož, lebo však to sa rozrastlo migráciou, mm -hmm. ale žijú na Slovensku z obidvoch dcer, žijú príbuzní. Nakoniec tento aktuálny film Odkaz Morica Beňovského, tam s obidvomi príbuznými v rámci Slovenska sú natočené aj synchrony a rozhovory. Mm -hmm. Aj film, budete nejaký ďalší teraz, No, Myslím si, že tie filmy ma stáli 6 rokov roboty a peňazí a veľa energie, takže chcem si oddychnúť od témy Mórica z pohľadu filmu. No, možno keby sme ho našli takto rýchlo, dotočíme niečo, ale chcem si spraviť teraz cestovateľský film o Madagaskare. Takže skôr mm. sa chcem venovať tej krajine a tým ľuďom. Dobre, tak vám držíme palce, nech vám povie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, majte sa pekne do počutia. To bol teda môj dnešný host, no a pekný zvyšok už aj neskorého večera vám spolu s ním praje Bory Skoroni. Do počúťa. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.